Hej och välkomna till avsnitt nummer fyra av viskningar från krypten Det har varit ett litet uppehåll efter att Jukka har varit bortres nu mm. i, på kolonierna Och har yep. sett över ägorna och så vidare yep. Medan vi andra har varit kvar i Stockholm och hållit fortet mm. Mm. Arrangerat OSR-träff i Stockholm bland annat mm. Men mer om det senare Idag ska vi prata om att Original Dungeons and Dragons återigen finns i nytryck. Och vad det innebär. Vi ska också prata om chainmail, några alternativ till Original Dungeons and Dragons. Och så förstås Hobocon 1. Ja. Men vi börjar strax innan Dungeons and Dragons helt enkelt med chainmail. Precis, jag har med mig Chainmail Rules for Medieval Miniatures By Gary Gygax Och Jeff Perrin Det är helt enkelt så att Dungeons and Dragons till stor del Kommer från det här supplementet Eller supplementet, den här produkten Chainmail som är regler för Miniatyrer då i medeltida Miniatyrer till vilket Gary Gygax Publicerade ett väldigt Lord of the Rings inspirerat litet fantasy-kapitel på slutet som blev liksom The Tale That Wags The Dog som gjorde att den blev riktigt stor och skilde sig från andra typer av, av regler för att slåss med miniatyrer, vilket det fanns en, ett oändligt antal av. Den gjordes i alla fall, alltså ursprungligen gjordes Chainmail-reglerna Chainmail-reglerna kan man säga är i tre delar och den första och äldsta delen skrevs av Jeff Perron och det var helt enkelt regler för att slåss med medeltida figurer i liksom Siege of Bodenburg, ett, ett känt scenario. När man skulle anfalla en, en borg idag skulle ha regler för att slåss för att ta borgen och senare tillkom det då ett, ett supplement för man to man combat, det vill säga att man går ner på bara enstaka karaktärer och slutligen då Fantasy supplementet som Gary Gygax publicerade. Hela produkten är 44 sidor lång varav fantasy-supplementet på slutet är 16 sidor, så att det är ganska kort. Man kan väl säga att i Original Dungeons Dragons, så som vi kommer att senare att berätta, så refererar man ständigt till Chainmail och den är även med som att det är någonting du måste ha för att spela spelet. Vilket är tveksamt egentligen, men det finns absolut delar av Dungeons Dragons som liksom är förpassat till Chainmail och Kanske på grund av att man har glömt helt enkelt inte att ha tagit med det. Och jag tänkte beröra några av dem. Och sen så ta de saker som kommer från fantasy-supplementet. Som man liksom har varit med från Dungeons Dragons i början. Och hur det har förvanskats genom de olika versionerna till att vara vad vi känner till idag. Men om man ser på den här chainmail då. Det, det jag kan säga också en chainmail som kan vara viktigt. Är att Jag har den tredje utgåvan, third edition, gjord 77. Och den här är revised and expanded. Så att, Jag har faktiskt inte läst de här originalversionen Så jag vet inte exakt vad som är tillagt och fråntaget Men jag vet att det här med att Jag, jag kan nämna det efter, Då jag kommer till saker som jag vet är förändrade Men den här chainmail Som jag nämnde tidigare Till mina medtalare här den är, inte så pass, den är inte så dyr faktiskt Man kan få en sån här för 30 dollar eller någonting Och den är hyfsat skick min Jag köpte en Alltså, jag köpte en billig, jag tänkte bara för att jag skulle läsa igenom den. Det är som ingen samlarex men den är, väl, den är hyfsad i alla fall den här. De första som trycktes, de trycktes ju av någon av ett ställe där Gary, där Gary höll på att börja jobba, som heter Guidons boks eller något sånt där. De är skitdyra <laughs> Så det, De kostar alltså 4-5 000 åtminstone. Så, att den, någon sån har jag inte hittat ens ett hyfsat trick än för att bjuda på. Så, att vi får hålla hålla till godo med en långt senare version här. Men det är chainmail kanske man ska nämna. Det är ju den kom ju långt, långt innan säga men den kom ju innan TSR. Jag menar Dungeons and Dragons det förknippar man med Gary Gygax och TSR. Mm. Och, men Chainmail, det var ju så innan TSR Ja precis, alltså den här är ju en TSR-produkt Published by TSR Rules Men den första är den där Guidons Press Eller vad den nu heter Han som gav ut den Det var en som, Gary började nästan jobba där Och han hade en del av sina tidigare, tidiga produkter Innan TSR publicerades genom det här företaget Som var en relativt billig press då antar jag men det man kan säga om den här i alla fall, det, bland det första som nämns, det är egentligen en uppmaning om att house rules systemet som känns väldigt eh, som att det har gått rakt igenom hela OSR-rörelsen och allting. Men det man säger, om jag får citera den så, follow the spirit of the rules, not the letter, är skrivet som de bland de första grejerna. Att det, det är till för att du ska modifiera det. Nu tänkte jag inte gå in så mycket på den här figur- Alltså reglerna för hur, hur strider fungerar för figurer För det är väl kanske inte det här det handlar om Och det är inte det jag har läst så mycket på Utan mer olika saker Kanske lite lösryckt om saker som, som har påverkat Anion som ägans Bland det första som dyker upp i den här är ju någonting som alltid har saknats i Dungeons and Dragons ganska mycket och det är initiativsystemet. Det finns faktiskt i original Dungeons and Dragons inget sätt att avgöra enligt reglerna vem som ska slå först. Medan det finns en väldigt tydlig sån i Chainmail och den påminner väldigt mycket om de som publicerade senare. Det här är initiativsystemet... Bygger helt enkelt på att man slår en D6 Och den som slår högst går först Och sen så är det ett antal faser Med förflyttning, slåss och så vidare Så att, den dök ju upp här Och det, är det måste vara så att Gary helt enkelt inte tänkte På, på att han inte inkluderade den i Dungeons and Dragons Så den, när den första, bland de första Frequently Asked Questions Det var ju hur, hur avgör vi vem som slår först Och svaret var att slå en D6 För högst agerar först men var det gruppinitiativ eller var det individuellt initiativ i, i Chainmail? Det är nog grupp eftersom att, det var ju meningen att man skulle spela med en väldig mängd soldater mm, okay. liksom. ja, Så ja. att det är väl därifrån det kommer också då mm, mm. Ja, det var ju, ja det var ju stora och inte ovanligt med 20, 30, 40 gubbar på en gång i värsta fall. Nej, nej, precis. Så alltså, Systemet är ju så att det kostar ett visst antal poäng för att köpa en viss enhet. Och det känner man igen från alla möjliga krigsten. Bland annat till exempel Warhammer där du har ett poängvärde och så köper du ihop din armé. Och det är ju på samma sätt här. Jag kommer att beröra de här poängvärdena lite grann senare. Men det man kan säga till exempel... Som, som absolut är vedertaget i Dungeons and Dragons senare. Till exempel att pilbågar attackerar fler än en gång. Vilket inte framgår i original Dungeons and Dragons. Men i det här så är det att om man. En, en archer som står still och inte rör sig får skjuta två gånger. En armbåsskytt får alltid. Eller en, en med tungt armbås får skjuta varannan runda. Det togs ju över i Advanced Dungeons and Dragons. Så om man tittar i de flesta klonerna av original Dungeons and Dragons. Så har de ju Rate of Fire med. Det kom inte med dock i Basic Dungeons and Dragons där man fortfarande har att man har en per vardera. Det finns också regler för katapulter här som känns i och för sig inte så relevant förutom att Fireball refererar till katapultreglerna och även i Original Dungeons and Dragons så säger man att en giant fungerar som en lätt katapult. Så de reglerna, <laughs> de, de får ju referera till det här. Och här säger man egentligen att katapulter dödar alla som träffas. Ja, Och det är väl en viss... Över en viss eh, mängd Och det är väl det den fireball eller en sten som en jätte kastar I, i Dungeons and Dragons Som det kastas på en level 1-karaktär Vilket man antar då att En normal soldat är Kommer ju definitivt att vara död Och det, det är ju också någonting som Jag har undrat över Väldigt mycket som jag, så att jag Fick svar på när jag bara hitta De här riktigt gamla sakerna Det var just det här med Ja, i, i Dungeons and Dragons från Advanced, även i Original mm. Lora, så jättar, de är kända för att de står och kastar sten. Och det är de enda som kastar sten. Mm. Och så har det alltid varit och det är ända fram till det och det fyra tror jag de har kastat sten också. Det är de enda som kastar sten. Och det är helt enkelt för att det kommer från Chainmail från början. Och från det... ch Chainmail kommer det från... Uh, the Hobbit När de går igenom bergen så finns ah. det ju den här scenen Med jättarna som kastar stenar på varandra som de ja, fångar okay. okay. ja. mm. Så att, uh, han, han tar det ju därifrån Det är faktiskt ganska mycket som kommer från Bilbo det märks att, mm. uh, att Gary Gygax gillar Bilbo Eller The Hobbit kanske jag ska mm. säga Mycket bättre än han gillar Lord of the Rings Ja, ja han är... Det... Det är väldigt mycket Tolkien-inspiration I både T-Mail och som Dragons Och det är ja. väldigt lustigt Att han blir så anti-Tolkien mm. Ganska fort Det är väl i tidningen Framförallt där han börjar Jag skulle misstänka kan... bara att han Spelar ner det på det sättet att han Faktiskt har fått en season desist på sig ah, Det, det kan nog vara så att Han eh. inte blev inte så glad när han fick den från Tolkien Estate där att Sluta kalla Hobbitar för Hobbitar Ja, och att det inte var så noga och att, Kanske också att han kände att Dungeons and Dragons var liksom en stor grej Och att han ville att det skulle vara hans skapelse mm. um, I för sig så var han ju inte ovilligt att uttala sig om andra inspirationskällor dock Så jag misstänker att den är season sisten han, han agerade ju på det sättet annars också Lite grann med lanseringen Advanced Dungeons and Dragons När han var väldigt noga med att påpeka att, att Advanced Dungeons and Dragons var ett eget spel så att inte Arneson skulle få några royalties på, av det då Och så vidare Så att det, jag tycker det ligger i linje med hans andra agerande Att han spelar ner det Av det skälet men, men jag tror honom också Det är en stor skillnad på The Hobbit och på Lord of the Rings så Hobbit ligger ju liksom närmare De här snabba Sword and Sorcery-berättelserna Medan Lord of the Rings är ganska tung och ganska modig i jämförelse En annan lustig grej som jag Som man kommer ut här det är ju <laughs> det bland de mer komplicerade reglerna Och sånt som efterfrågas i När eh, nyare spelare Spelar gamla spel Det är det här med eh, att man har Opportunity attacks alltså, Och det, det står i chainmail Att alla enheter kontrollerar en area Upp till en inch runt sig själv Det vill säga tre meter omkring sig och så där kan du inte springa igenom Med andra trupper och det, är ju, det är ju ofta en fråga som, jag, som kommer fram nu När man läser om third, eller Dungeons and Dragons Next När framförallt fourth edition spelarna säger Det går inte att spela för alla kommer bara springa förbi Fightern och anfalla magiken men det fanns ju tydligen då en, den, den nämns ju inte på annat sätt än att man kontrollerar Ariana att den inte går att springa igenom. Så att du har kanske inte så som rollspelen som är mer detaljerade vad som egentligen händer men, men det finns här i alla fall. Och det kan ju vara ytterst relevant kan jag tänka mig när du också spelade Dungeons and Dragons vet veta om det men när du satte en fighter längst fram i tunneln liksom och så vidare. För att skydda de andra bakom sig. Jag låter som en regel jag skulle börja vilja använda faktiskt. Mm. Det är väl tyvärr sånt som ofta kräver mer detaljerat att man är mer noga med miniatyrer och sånt för att få överblick mm. Men du behöver egentligen bara ha en korridor som är 10, mm. alltså, som är 10 fot så kan du säga att om du ställer två fighters där då räcker det för att de ska hålla igen den helt och hållet. Ja, ja, just en mm. En annan sak som som också berörs här och där i, i original Dungeons and Dragons är moral. Bland annat så har goblins minus på moral i ljus och eh, lite andra moralgrejer. Olika spel som ger moralslag. Jag tror Drums of Panic har också moralregler Det finns ju inga moralregler i, i original Dungeons and Dragons. Utan det är ju. Det är någon tabell som du kan nyttja. Lite grann, Men de riktiga moralreglerna Finns i chainmail och, och här är de faktiskt hysteriskt Avancerade måste jag säga Vilket är rimligt naturligtvis I ett slag med närstridsvapen Där, där naturligtvis Om någons sida ger vika så, så får det en väldig konsekvens Man slogs ju inte allt för ofta Till döden utan man gav upp Det är så att du får testa moral både före och efter liv varje runda Och så vidare på alla enheter inblandade Jag tänkte inte gå in mer avancerat men, men moralreglerna är någonting som om man ska nyttja dem Så som de refereras till i regelböckerna Då får man nog gå till tjejn med ja, Det är ofta en väldigt stor del av den typen av krigsspel alltså, Moral är oftast den eh, saken som make eller break combat Inte dödsfall Ja, ja precis Eh, sedan så finns det ett föga-inspirerande avsnitt som kallas för Mines and Counter Mining Eller åtminstone i titeln är föga-inspirerande <laughs> Som handlar helt enkelt om att gräva tunnlar under vad heter det, för att spränga murar Men det som är intressant är att, att i texten så står det att den här biten av spelet gräva de här tunnlarna, den måste spelas på papper och den måste ha en opartisk judge för att avgöra mellan de två sidorna vad som händer när man går in i tunnlarna. Ehm, när Arneson och Gary kom ihop sig lite grann om rättigheterna till Dungeons and Dragons så hävdade egentligen så hävdade Arneson att amen, han spelade egentligen bara Brownste Brownstein Brownstein och heter va? Ja, Brownsteins Ja, precis med reglerna som Perryn hade gjort för Siege of Bodenberg och lite grann ifrån fantasy-supplementet och Gary hävdade att att Arne som bara spelade Mines and Counter Mining-delen eh, som han hade, som, som var sedan tidigare tillsammans med fantasy-delen. Men det är absolut någonting där han säger att man måste ha en opartisk judge och du ska spela den på papper. Vilket blir ytterst relevant med tanke på att Gary spelade helt utan figurer och bara med kartor på papper och så naturligtvis en spelledare. Så att han, han tycker väl naturligtvis att det, det är det som leder över till rollspel. Om man sedan går in på Man to Man Combat då den här är först utgiven I en, en, en fansin som de här uh, Castle and Crusades De kallade sig Society Hade ju en fansin som heter The Domesday Book Och i nummer sju av den så var de här Man to Man Combat Reglerna publicerade Gary tappade sig det mera bort Namnet på den som hade publicerat den Och den personen verkar ju heller inte ha varit kvar I hobbyn eftersom att han aldrig vad heter det nu, Gjorde något anspråk på att ha gjort den Som sagt var det ett mycket mer detaljerat sätt för, för karaktärer att slåss Eftersom det är nu en mot en Här påverkas det, till exempel initiativet i första rundan då, då slår du en D6 om du vinner Men om din motståndare har ett längre vapen än dig så har han före Och andra rundan så då, då vinner den som vann förra rundan Om inte den som försvarar har ett kortare vapen <laughs> och, och vapnerna står då listade i den ordning som de har i längd Det är ju sånt som absolut kom med i Advanced som Dragons senare När Gary skrev eh, initiativsystemet där Att olika vapen har både en weaponspeed och en längd Så när du använder Charge så går du först med weaponspeed. Det finns också här, om du har ett vapen som är fyra nivåer snabbare än din motståndares vapen Så får du en extra attack Eh, mot honom Det är ju det som Holmes mycket olyckligt Lyckades få med sig i sitt eget I sin version av Dungeons and Dragons Basic Dungeons and Dragons Från världen 76 att där, en, där en Dolk attackerar två gånger Medan ett tvåhandsvärde attackerar bara en gång Problemet är att de ger samma skada Så dolken är uppenbarligen två gånger Så bra som, som tvåansvärdet Och dessutom får du ha en sköld <laughs> eh, Men i det här Alltså det finns en tabell i slutet Hur strid avgörs Och den är någonting som om man har spelat Framförallt Advanced Dungeons and Dragons Så känner man väl igen sig i den, Men även om man har spelat andra Det är alltså en lista Hur bra olika vapen är Mot olika rustningar ja. En för varje rustning Det här är ju det är den Weapon versus armor tabellen Som finns i Advanced Dungeons and Dragons Egentligen men i det här så är det då enklare För det värdet som står här Det måste man slå så dör sin motståndare bara medan mm. i Advanced som du har Så är det ju en modifikation på ditt attackslag Eftersom att du kan överleva när du blir träffad Men den är rakt av Den här listan Den finns även med i Greyhawk Så har de absolut sant, Absolut, sammanhang. det är sant Den är listan de är ju rakt av från den här. De vapen som ja. finns här är de som finns där också. Men som sagt, jag känner inte till någon som har använt den där listan. Vare sig i original eller i advance. Det spelat med reglerna alltså. Mm. Jag kände ju till reglerna vi tittade på dem och sen nej, det här åker vi inte med. Den hoppade <laughs> över. Men den är ju seriöst galen i, i Advance Dungeons and Dragons. Den har blivit så stor. Men faktum är att ska jag spela original Dungeons and Dragons nu. Så skulle jag kanske nyttja med den tabellen. Den finns jättebra skriven i produkten Ready Reference Sheets från Judges Guild som jag kanske ska ta med någon gång. Då är den väldigt enkel att, vad heter nu, att applicera. Jag kan säga det att ska jag köra med sådana regler någon gång, då ska jag faktiskt sno reglerna från ADD2. För den hade en väldigt enkel... Den delade bara in vapnena i bludgeoning, piercing och slashing- mot olika rustningar. Och då är, då är det på en nivå som jag tycker att jag kan använda. Många av spelen från den här tiden är ju väldigt baserade på olika sorters matriser. och mm. tabeller där man jämför olika mm. saker med varandra. Och jag tror att folk på den tiden också hade en helt annan vana vid att det så spel såg ut. Och var väldigt snabba på att använda matriser och tabeller. På ett sätt som jag inte alls känner mig van vid. Nej. Hur mycket jag tycker om rolemaster i teorin Men det är någonting jag faktiskt skulle Kunna tänka mig att testa och öva upp Alltså att använda mig Av mer matriser i spelandet För att om man får ett flow i det Så är det ju inte alls ineffektivt Nej. Eftersom man inte behöver göra så mycket huvudberäkningar egentligen Jag tycker det är väldigt bra det här med att vapnena står i ordning här också Så du kan bara titta på listan för att veta vilket som är längre än den andra Eller vilket som anses vara snabbare än den andra Ett väldigt, ett väldigt smart sätt att uttrycka sig Och det här, man kan ju säga att, att rollspelen från den här tiden var primitiva Men Wargaming var betydligt äldre och spelades av väldiga fantaster Så de var troligtvis inte alls dåliga på att göra hjälpmedel till Wargames på samma sätt som de var helt kassa på Jag till rollspel <laughs> men, men hur som helst så, Den här är, är ju då till för Ansiktslösa soldater Eller möjligtvis vanliga karaktärer I en OSR-kampanj <laughs> som, som dör på, ett, på en attack då. Jag kan nämna lite grann Hur, hur striden fungerar i, I den vanliga, den som inte är man to man där, där tar man reda på Vilken typ av soldat det är Och, och sedan så tar man reda på Vilken typ av av eh, motståndare den har Och sen så till exempel Om du har en light foot som möter en heavy horse Då får du slå en tärning för fyra, för fyra soldater På en sexa så, så dödar du då Så att, du måste ha 24 light foot mot en heavy horse för att vinna Så det är en, en sånt förhållande Och sen har du den här man to man då, som är vapnet mot rustningen För att få det mycket mer detaljerat och sen så kommer slutligen fantasy supplementet som, som gör det på ytterligare ett tredje sätt. Fantasy supplementet är som sagt var 16 sidor långt på slutet. Den har ett litet förord och i förordet så refererar han till tolken och till Robert E. Howard. Då, som, som det är som folk kan tänka sig vara villiga att, att emulera. Det här var ju början av 70-talet och på grund av de här var det väl Ace Books som gav ut konan där med frasetta omslagen. Jag tror det var Det kan ha varit någon annan. Hur som helst så, så konen var i ropet då. Och, och, och naturligtvis tolken också efter att hela generationen hade den tagit den till sig. Även om hippigen faktiskt var utdöende. Men tolken levde vidare. Minst nu till 77 när han själv dog. Hur som helst. Fantasy... Supplementet är ju egentligen upplagt så att äh, istället för de här vanliga trupperna som finns då, äh, Light Horse och Heavy Foot och olika specialvarianter av den som Landsknäckts och sånt som det fanns regler för riddare. Så har man här istället då beskrivit äh, olika arketypiska fantasyraser och hur de kom, kan göra sig i ett, i ett slag. Och äh, de här blev senare det som flyttades över till Dungeons and Dragons. Ähm, och jag tänkte... Den har en, en, här, det, det nya sättet man har att slåss på här Det är att Man introducerar sådana väldigt stora monster Som jättar eller drakar och så vidare de, När de slåss mot varandra Så har de en egen tabell att de, Som också är bara att man slår ihjäl varandra Medan om de ska möta trupper Så använder man Då räknas kanske en jätte som 12 heavy horse Alltså jättesvår att slå ihjäl Du måste ha hundratals personer Som anfaller den, annars går det inte Men om du är en hjälte till exempel Så då har du en chans att drappa den bara Som det är, så det finns en, en Ny tabell där för att slåss med Men annars Utöver det så har alla Typer av trupper vad de räknas som Att en dvärg är en heavy foot Och en alvar en light foot Och så vidare Om man ser då på halflängs Ja, som jag som jag börjar med här Det är en av de raserna som naturligtvis Kom med i, i Dungeons and Dragons De får en liten En liten start här, de säger These little chaps have a small place in a war game <laughs> <laughs> och, och, och har faktiskt Inget poängvärde utan det är mer Om man ska försöka återskapa Någon scen ur Utroligtvis Lord of the Rings Där de man ska ha en enskild halfling Men den anses inte ha en roll på slagfältet generellt Den är bra på att Använda avståndsvapen Vilket senare vilket transfererades över Till den and Ragnos sen Men det här kan man väl kanske dra över då Till att, att havlings Hade en level restriction på fyra när de var i original Dungeons and Dragons Så föga är intressant troligtvis för den Mer inbitne spelaren som Vars karaktär kommer att sluta utvecklas Väldigt tidigt och det får man då skylla det här på Troligtvis Nästa Varelse som man känner igen Det är dvärgarna <laughs> Som faktiskt har sin lilla entry I boken som är dwarves Inom parentes and gnomes Så att de är väl, vad heter det nu Mm. De är samma sak här då Ja det är faktiskt även samma sak i original Dungeons and Dragons Det dyker upp i, inte i de ursprungliga men när det kommer till, jag tror att det är Greyhawk Så då börjar de beskriva att det finns olika alver Så finns det då Forest Elves och Meadow Elves vi är jag helt väl löst på uttalandet men ja. det är det som det är grey graves senare så att säga. Och sen så har de då på dvärgar så dyker det först upp eh, mountain dwarves och hill dwarves och så burrowing dwarves inom parentes gnomes. Så det gnom var alltså från början en sorts dvärg. Det kommer otroligtvis från Three Hearts and Three Lions där mm. han har sin skotska, eller han pratar åtminstone en Scottish en av få en. En liten medhjälpare som springer med Så därifrån, det man kan säga från dvärgarna är att de tar halvskada skada ifrån ogers och Giants, den är ju vidare sen mm. Den är original Så är det fortfarande halv skada när de blir Slagen av det Vast dragons så blir de svårare att träffa Här är det faktiskt så att du tappar hälften Så många trupper om, om du Har tio dvärgar som anfaller en Giant Och får fyra dvärgar ska dö Så dör bara två Så att det är på det sättet man kan ta halvskada skada I ett spel där man bara kan leva eller dö de hatar goblins och kobolder vilket också transfererar vidare sen. Sen har vi då alverna förstås. Alverna är precis som i, i tolken är de ju väldigt, väldigt mäktiga. Och det kan man säga som i Dungeons and Dragons också där de är betydligt bättre än de andra raserna. Det man, det man, kan, det man kan ta till sig eller fundera på lite grann det är att han säger så här Elves are dangerous opponents considering their size and build vilket tyder på att att redan så tidigt som i chainmail så tänkte inte inte Gygax på de stora alverna ifrån, ifrån tolken utan han menar på att de är små även här och att de är nästan elvar eller något liknande. Jag misstänker att det är three hearts and three lions igen att de är väldigt spensliga och ganska korta och så vidare ja, de som gör. Fem, fem fotar Så en och en halv meter och något den stilen. Han säger ju ingenting här Men han säger att de, är, att de är farliga trots att de är små Och att de har en klen kroppsbyggnad det man kan säga att alverna har De har en split move, alltså de får skjuta, gå och skjuta Det är ju någonting som kommer tillbaka senare Även i Warhammer faktiskt Ja, det kommer väl Det är väl säkert så att Chainmail har en ganska stor in, eh, Influens Även på Warhammer Sen kan alverna bli osynliga mm. Det nämns ju i Original Dungeons and Dragons Att i sina kappor så är de nästan osynliga I Advanced Dungeons and Dragons så har de fyra bättre på att överraska någon Kollar man i Monsterboken på Advanced Så det är inte kul att möta en all För de överraskar den jämt och ständigt mm. precis som du säger De är ju inte osynliga men de gömmer sig så mm. Alltså de rör sig tyst och så vidare Sen har Alverna också om man ger dem magiska vapen så blir de helt plötsligt jättefarliga. För då, får de, då räknas de trots att de är bara en enskild icke-hjältekaraktär. Så får de slå på den här uh, fantasy combat table och helt enkelt besegra jättar och sådana där saker. Eller åtminstone några av dem är magiska vapen. Så, att, så Alven är ju absolut den bästa rasen som du kan ha. Men den är ju dyrare då än de andra. jag sållar lite grann i alla de här beskrivningarna. Men därefter. Så du har ju en sak med Alven också som man antar kommer från Chainmail det att Albers immunitet paralysis från goals? det måste ju komma från Chainmail också, eller? Gör det? Jag kommer inte ihåg, jag tror... För det är, det låter ju som att det skulle vara en ghoularmé mot en Alvar med eller något i den stil men det tar ingen skada så har mm. jag allt uppfattat i alla fall ja, Jag, jag kan inte svära på det Nästa är ju då Heroes och Hero är ju... Helt enkelt. En, en mindre hjälte som du kan ha i din armé Som en individuell karaktär Den här hjälten har eh, The fighting ability of four normal units ja, Som av en slump så är en veteran hero I Dungeons and Dragons är en level 4 fighter Alltså som fyra människor mm. Eller, eh, så att man Det som räknas som det är uppenbart att, att Gary tänker liksom att en level blir en människas fighting ability. Du får en hit by per, per level. De, en hero ger sig lite andra förmågor också. En hero behöver aldrig slå moralslag. Det ska man kunna transferera till att en spelare styr hjälten. Och en spelare bestämmer om man är rädd om man vill bli av med sin karaktär. Den behöver också four simultaneous hits to kill- i en strid och det är som de här fyra Hittaisen har Som han har till till senare Sen har den också en regel för att skjuta ner drakar som flyger över dem Och det är väl Bard från eh, The Hobbit då, som ska simuleras där Därefter kommer The Superhero en Superhero i Dungeons and Dragons är en level 8 karaktär och Den beskrivs som en som en one man army Och eh, den, är, den beskrivs egentligen som att den har Två gånger förmågan av en hero Så att ja. åtta normal units Och åtta hits to kill um, Så att Där kommer ju då grunden för fighter Kan man väl säga En superhero som chargar någon Då måste motståna slå ett moralslag Det tycker jag borde vara en regel som skulle Finnas med i Dungeons Dragons Om man är level 8 över och chargar Ja och de vet att du är Ja det så skulle du kunna få ett slått moralslag Sedan så kommer vi till magiken Och magiken är ju Är det någonting som Dungeons and Dragons får kritik för Och faktiskt befogad kritik är att Magikerna på hög nivå är Så väldigt mycket mäktigare än alla andra Så gäller det i allra högsta grad I chainmail också Men magiker kan Kan bli osynlig, kan se i mörker Få kasta fireballs Och lightning bolts at will Och slåss som en, två vanliga enheter Utöver det så kan de ha upp till fyra levels Och det här kan jag säga då Det, det här med levels på magiken Var något som introducerades i senare versioner Av Chainmail i de första <coughs> I de första så finns det inga levels på det här sättet En level på magiken då är, Bestämmer hur många spells man har Och en optional regel Hur stor chans man kan lyckas kasta De besvärjelserna. Så det är alltså att man slår för Använda spells. Ja, precis. Eller det mm. finns en optional regel för det. Det var väl att de blev så otroligt mäktiga att han var tvungen att lägga in någonting. Det finns sex levels av spells i den här. Level 1 till 6. Den första nivån är Wizard Light som är light spells level 1. Och Anti-Magic-källor level 6. Det korresponderar ganska väl med hur spellsen är utlagda i original Dungeons Dragons. Um, man kan säga att en hero... Är värd 20 poäng när du bygger din armé En superhero är 40 poäng Och en högsta levels magiker är ungefär 100 poäng Och då kostar en vanlig enhet ändå. Ja. Så den är väldigt, väldigt dyr Därefter kommer Wraiths Som jag tycker man kan nämna Det var ju gamlarnas gulerna Det har alltid varit en aning kontroversiell varelse I Dungeons Dragons på grund av att den drainar en level När den träffar, vilket många tycker är värre Än att ens karaktär dör Eftersom att de förstör karaktären Istället för att döda karaktären här är det, i mail så, så paralyserar den faktiskt bara um, Har ingen level drained eller någonting Jag tycker det är ganska roligt att en, en träff från en raid, Den helas av att en alv en hero eller en mage kommer i närheten Det känns ju som att det är Aragorn som hjälper, vad heter det nu Frodo när han har blivit stucken på Weathertop mm. Eller vad heter det nu, ja, något sånt Så det kommer ju uppenbarligen ifrån Ja, det är, jag, jag tror att du har det här För då har du återigen det här med Att Alver är immuna mot goals paralyzing mm. det, Jag tror att det har lite grann man gör det För det finns vissa kloner så har du att Förutom att de är immuna mot paralysering Så är det även så att de kan bryta paralyseringen hos andra Det är ju precis det där som du beskriver nu Mm det, det är ju bara det att i, i senare versioner så flyttades paralyseringen till Gold. Och, det är inte, och Wraith har ju då level istället. Va? Så att det, det kan ju vara det att man flyttar det från Wraith till, till Gold med paralyseringen. Golds kommer snart. <laughs> Okej. Okay. I min lilla, min lilla papper här. Trollen är ju upptagna trollen. Och då säger man att en troll är åker, lustigt nog. Och den skiljer sig inte nämnvärt hur den hur den ogre beskrivs på annat håll Men så nämner han något som heter True Trolls Och refererar där till Three Hearts and Three Lions Det är ett True Troll Och det kan bara dödas av hjältar och monster Det är värt 75 poäng Alltså långt mer än en superhero Och mer än en jätte också Så de är otroligt kraftfulla då Det gillar jag som är ett stort fan Av Three Hearts and Three Lions Men det är redan här som han stoppar med det faktiskt Och gör det till ett fruktansvärt monster Sen kommer vi till Ghoul, eller White Gool då. Som också paralyserar på precis så samma sätt som en Wraith. Förutom att här står det att den, man blir paralyserad i en törn om man träffas av en sån. Det är också intressant, för i av Dungeons and Dragons så står det faktiskt inte hur länge man är paralyserad av en gool om man blir träffad. Vilket kan vara relevant. <laughs> är det för alltid, är det för scenen, är det för... Men det, det, det är också någonting som man har glömt att skriva över då, till och det, sen finns det en mängd olika raser här Men jag tyckte att de här var ju saker som Som, som man kan läsa över att, hur det har påverkat Dungeons and Dragons Det finns ju troll, och, eller vad säger jag, det finns jetta, drakar och så vidare Det man också kan säga du, är att han introducerar Alignment i den här han är, Alignment finns och den är Law Neutral Chaos Som sedan kom över i Dungeons, eller Dungeons and Dragons han skriver också <laughs> att det här, det, han, Anledningen till att han har med de här law neutral chaos Det är för hur man ska kunna bygga mer då Att är, du kan bygga neutral och law Eller chaotic och neutral då, ihop Men han säger också It's impossible to draw a distinct line between good and evil fantastic figures Se <laughs> Ja, det är bra i alla fall Men, men det, det kommer ju naturligtvis från kriget mellan... Eh, Law och Chaos i kanske framförallt äh, återigen Three Hearts and Three Lions men även även Elric naturligtvis Ja, Norcox mm. Men det är egentligen det jag har om Shane men det, det är i alla fall så att, att det finns en extrem spårbarhet ifrån mail till, till Original Dungeons and Dragons så och sen ganska så mycket in i Hawk och Advanced Dungeons and Dragons Det var som att när, när Gary fick chansen att skriva lite mer och lite mer meaty Då började han plocka ut regler ifrån den här mm. Det finns också andra lite små saker som jag bara kom på Till exempel att i Basic Dungeons and Dragons av Holmes så Om du parerar med din karaktär och någon slår det du skulle behöva för att träffa Om man inte parerade Då går den personens vapen sönder Den kommer från chainmailen Från, chain från man-to-man-tabellen Alltså små olika saker som, som dyker upp här och var Den är väldigt väldigt intressant att läsa Säger chainmail och, och inte så fantastiskt dyr för den som vill skaffa CTX mm. Men man också kan säga Att det är otroligt dumt Får man säga att Den inte inkluderades i den här I den här nypressen Av Original mm. Dungeons and Dragons Eftersom att den har så väldigt Stor inverkan och att den också Är med som required Och så ja. finns det inget sätt att få tag på den det Någonting som trycktes typ ja. 77 Jag antar att skälet är Att det Det finns stans att det står Att TSR har rättigheterna Eftersom det var som där Gideon Gideon Press som gav ut den Och Så de gav ut den här själva TSR Ja men det var väl någon form av Royalties till Vad den heter per Perren på något vänster Så jag tror att det största problemet är att Wizards som, som idag Ger ut det här att Wizards har inte rättigheterna till Chainmail Så har jag uppfattat det i alla fall Jag har faktiskt ingen aning Men det är i alla fall Det hade varit en mer komplett produkt med Chainmail ja, i sig. Ja. Jag håller med Jag håller med skulle ha skickat med äh, Spelplanen till Outdoor Survival också ja, är Det är riktigt ja. komplett ja, Och framförallt med tanke på att Outdoor Survival, den var ju äh, Avalon Hill Och det är ju ett systerbolag till Wizards Eftersom både Avalon Hill och Wizards är ex av Hasbro Så att, där tycker jag att de borde kunna samarbeta lite grann. Det är troligtvis väldigt dyrt Och skulle göra produkten bli väldigt omfångsrik Rent fysiskt ja. Eftersom man har en ganska stor spelplan Och... och Ja, det, det där var man ju tidigt i sitt rollspelstänkande att man skulle ta en värld. Nu pratar vi om någonting som inte som vi kanske inte har introducerat för, för lyssnarna direkt. Men det är helt enkelt så att det fanns en, hex, en hexagon eller ett landskap med en hexagon över som handlade om att man skulle. Helt enkelt var en vanlig person som skulle klara sig i vildmarken. Denna spelplan tog Gary Gaggs och satte sig ut sin värld på. Eller närområdet till Castle Grey. Och så kunde du börja gå in i de här hexagonerna och stötta på saker. Och det är någonting som Gary tog med i original Dungeons and Dragons som required. Eller var det rekommenderat att det Rekommenderat ha. var det inte ja. Required. Ja. Ja. ja, det är kanske så ja. Men å andra sidan så det refereras ganska hårt till det periodvis vilket gjort e. mm. Ja. Men, novell, då det var vad jag hade om, om mail. Jag rekommenderar alla att skaffa den. Ja, så uh, Chainmail kom ut. Uh, filtrerades genom Dave Arnesons Bronstein-grupp. Och uh, blev CD-mera uh, original Dungeons and Dragons. Oh. Som uh, gick ut 77 eller någonting får man väl anta. Kan jag inte svära på det, men ja, den var men det... nog Kanske tryck till 79 tror jag ändå, Ja, faktiskt. någonstans där, den kanske fanns när... inte på 80-talet I alla fall När Advanced Dungeons Dragons DMG kom att då var det slut Möjligtvis, och då ansåg han väl Möjligtvis också att, att Original Dungeons Dragons var ersatt Av Basic Dungeons Dragons som skulle komma Och näst... det fanns redan Holmes och Uh, Moldway skrev ju 81 80, kom man ja. 80-81 någonstans där mm, det var ju... Men det fanns ju 76 och fanns. Sen såg vi kanske inte någon mening Med att ha det i tryck någon mer. Nej. Så ju... efter lite mer än 30 år Eller till och med en bit Över 30 år mm. Senare så har vi alltså äntligen Original Dungeons and Dragons i tryck igen yep. Det är ju faktiskt Ganska fantastiskt Ehm mm. um, den här versionen har äntligen kommit ut Jag vet inte hur många exemplar som har tryckts Och jag vet inte hur lätt den här är att få tag i Jag och Jocke har köpt våra exemplar via Science Fiction-bokhandeln Där vi tror att det kan finnas ett eller två exemplar kvar Vid inspelningstillfället så finns det det Om det finns när ni lyssnar på det här, det är en annan femma så om ni vill köpa den i en svensk butik Får ni ta och skynda på Antar jag mm. Robert du väntar fortfarande På ditt exemplar Ja jag beställde mitt från Amazon Det är dock skickat och jag har tracking number och så vidare Så den är verkligen på väg Jag vet att i USA fanns det en väldig frustration Med just Amazon Att det, det står att det är slut nu Och jag vet att alla som har beställt därifrån Har inte fått det skickat till sig Jag Nej. beställde den typ den dagen den kom ut Så jag står väl tidigt i kö där Men det finns andra Jag tror att de här En av USAs största bokhandelskedjor Har den faktiskt Och flera har... Mm. ...har helt enkelt tagit bort sina Amazon-order... ...och beställt därifrån och fått dem. Och så finns de lite här och var... Noble Knight har de och, och ja. sådär. Så det, är, det är ju en limited edition. Det är ju ingen snack om saken. Men det, är ju, det är ju en lyxutgåva... ...och det, den trycktes inte så många ex... ...och de kommer inte trycka en annan sånt. ...utan det som är tryckt är tryckt... ...det kommer finnas. Och... Jag tror att Amazon är nog inte riktigt Vana vid det här med Limited edition Så att Amazon har bara typ att köpa de kört Det kommer mer från, från Wizards senare Men Då gör inte det, då pajar hela Amazons system Jag tror att det är det som har hänt lite grann. Ja, Wizards har väl varit ganska otydliga Både med lanseringsdatum Och print run Vilket säkert funkar väldigt, väldigt illa Med hur Amazons business är upplagt mm. Jag kan mycket väl tänka mig Att någon sorts kommunikation Har gått snett mellan dem också Samtidigt så är ju Amazon alltid väldigt tidiga på att lägga ut datum och sen är de ju sådana otroliga bjäsar så de bryr sig inte om någon klagomål eller någonting. De gör som de vill. De flyttar release datum. De säger att det inte finns eller stänger ner utan att utan att det behöver påverka dem överhuvudtaget Så de är ja. som en bulldoser där Det är ju inte så mycket att göra ja, åt jag, jag kan säga det att både Jag och XM vi var ju lite oroligare om vi skulle få Våra ens från Science Fiction är Science Fiction Bokanden Visste själva inte hur många ex de skulle få det nej, är så... De sa verkligen Vi vet inte hur många ex vi får Vi vet inte när de kommer um, Men vi vill hemskt gärna att uh, du skriver upp dig Och du får inte tacka nej Om vi får in den Nej det, men det var, man får ju säga att det är schysst av, av Wizards ändå Att lansera den först till, till Spelbutiker, för det har de faktiskt gjort Typ en månad innan Den innan ens skippade från Amazon För min del, mm. så var den ju i Ja. I försäljning Och även även här i Sverige var den på plats Innan Amazon skickade den till mig Ja de har ja. ofta ganska goda premiumprogram För brick and mortar stores Så. Och ja. supportar verkligen Friendly local gaming stores mm. På ett sätt ja. som jag i alla fall uppskattar Även ja, om jag... vissa föredrar De digitala varuhusen ja, nej Jag för mig att jag att såg de första trådarna på nätet om de, Det var väl redan i November att folk hade fått tag på mm. I, I affärer och så Och sen så ja, och du, du har ju beställt in Från Amazon och du har fortfarande inte fått den här Nu när januari va Så att det är, Amazonen ligger lite efter Ja. Sidan, vi betalade, ja, eller jag betalade i alla fall 1200, jag vet inte om du har ett kompis. Jag något betalar lika där. mycket, ja. så att det, det är samma sak. Och det är väl där den stora skillnaden är, Amazon-priset var inte riktigt 1200 kronor. Det ja, var 600 kronor. Ja. Ja. Eh, för, ja, så vi kan ju prata om, om vad själva premiumutgåvan innehåller för någonting. Vi kan ju börja med att det ser ut från början. Det är, ja. det är premium, den kostar 1200 kronor, då förväntar man sig att det ska se lite lyxigt ut. Så det, såg det lyxigt ut? Det såg faktiskt Jävligt ryksigt ut Det är en eh, stor eh, Väldigt maffig trälåda Den ser eh, enormt dyr ut När man tittar på den Den ser enormt dyr ut Den är vinfärgad kan man säga att den är Och sen så har vi det här eh, Klassiska snirklade Och tecknet som eh, Du har Mellan Dungeons Och Dragons en ampersand. Ja. en ampersand En rejäl ampersand på uh, kistlocket tänkte jag nästan ja. säga För så stor är den här trälådan Eller så maffia är den i alla fall mm. Jag vet inte om jag tycker att det är dumt eller snyggt Jag tycker nästan att det är både och samtidigt faktiskt ja, säga, Varför ett det, jävla det och-tecken på lådan? Men ja det, men det, det är väldigt enkelt Så det, jag, jag tycker det, det passar in på något sätt Det, det är så ikoniskt och Att det faktiskt fungerar som ja. en, en sedanräganslogotyp Ja det, är... det fanns väl någon som heter typ Som bara har det där och ja, ja Med draken Inuti så möts man På insidan av locket Så finns det en illustration som jag tycker är sådär Fourth edition vidrig ja. Men som amerikaner på nätet har, tycker är riktigt läcker mm. I någon sorts foil- och det får man väl tycka vad man vill om. Jag mm. tycker väl att den passade ganska illa. Men andra uppskattar ju den typen av formgivning och illustrationer. så. Mm. De är väl glada. Sen på sidorna i själva lådan så sitter det ett gäng tärningar. Så man får en uppsättning tärningar när man får den här. Jag hade hoppats personligen på att det skulle vara då lite lyxigare sådana här... Eh, game Science-tärningar Men icke så mycket. Det är vanliga tärningar Sen det är det lite krusiduller och sånt på siffrorna Som gör att det är omöjligt att läsa av det När man slår tärningarna ja, eh, Jag vet inte om alla är likadana Men eh, de jag fick var I alla fall i någon sorts Lite spräcklig vinröd och med siffrorna i guld Ja, jag fick samma sak där ja. så att de, är... de ser, ser lyxigt ut Eller så alltså, de ser ut som någon sorts fantasy skatt Mm. Jag skulle aldrig spela med dem Men Nej, är... de ser i alla fall tjus ut Och de är specialdesignade Det ser man och det är, Man får typ en, en tärning av varje sort Förutom D6'erna Som man får lite mer av För det ska man slå fram världen med så ja, säger jag, 3D6 Och det tycker ja. jag faktiskt är, det, det tycker jag borde vara industristandard mm. Att det skulle vara 3D6 i varje tärningssätt Ja. Eh, synd att det inte var game science Eller eh, ja, ja Det är inte min sorts tärning helt enkelt Men eh, de ser i alla fall tjusa ut Och jag kan mm. tänka mig att eh, många faktiskt uppskattar dem ja. eh, I mitten av lådan så har vi The Meat Vi har ett välkomstblad Med en eh, Hälsning skriven av Mike Murrells, Som jag tror är huvuddesigner På Dungeons Dragons stufertiden yep, Jo, ja. det är. han eller, ja, ansvarig för uh, research and development. eller det betyder det? Ja, jag tror det är så. Det är, det är hans huvud som kommer att flyga när Omnext floppar. <laughs> ja. Och efter det så har vi sju stycken häften. Mm. Och ett litet reference sheet. De här häftena är Original Dungeons Dragons som är häfte nummer ett, 3 Och ett antal supplement och det som jag finner är lite irriterande eftersom man känner till att det till Orinion and Dragons Dragon så släpptes det då fem supplement. Vi har fyra stycken med här. De heter inte supplement 1, supplement 2, supplement 3, supplement 4 som de egentligen ska heta. Utan de har numrerat i bokserier. Så Orinion består av tre böcker. Så nästa bok heter det då bok 4, inte supplement 1. Det tycker jag är lite irriterande. Men det är, så är det. Så de är numerade från 1 till 7. Ja. Jag har sett flera Grunnards gnälla på det nätet Nu tror kidsen att alla reglerna är core. Har jag har sett folk beklaga sig ja, över ja. som att några kids skulle köpa den här 1200 kronors boxen. Nej, är, och begripa är... det här spelet överhuvudtaget. Men, Nej, det här är för samlare. Det är bara konstaterat. Eh, det är ty tyvärr så, så skulle jag nog säga att det är för samlare. Men <laughs> som också är intressant som står på utsidan av dem, det är den nya konsten. Ja just det. Böckerna i sig har ju helt nya omslag. Och helt annan färg för de tre ursprungliga böckerna. De kallas för LBB på nätet. Little Brown Books. Jag kan tala om för att de här är inte bruna. De här är kritvita på omslaget, förutom bilderna då. Ja, bilderna är faktiskt svartvita och inte alls så där modern amerikansk fantasyillustration vidre. Det lustigt med. nog så här han gjorde av Wayne Reynolds Som liksom är Han som gör alla omslag till Pythons Hardcovers Och också var liksom ansvarig För den här Dungeon Punk-stilen Som kommer att definiera Fourth edition Dungeons and Dragons så han, <laughs> han har fått Hålla, jag tycker ju för sig att Wayne Reynolds faktiskt kan vara Riktigt bra när han håller sig i skinnet Och mm. ja, han är ju schysst här Men jag kan faktiskt inte fatta varför Man har bytt Nej, det, jag vet inte om det är, de har något rättighetsproblem eller något i den stilen som gjorde det. Å andra sidan, om du tittar på de andra nytrycken, äh, det har de sig inte gjort. De har använt originalbilderna, men de, de har gjort nya originalbilder som liknar. De, om du tittar på Advanced Dungeons Dragons, Advanced Dungeons Dragons 2. De är beskurna, men det är ju ändå mm. det är ju ändå ja, så Jag äh, vet inte om det är något rättighetsproblem att de inte hade Det jag svårt att tänka med det. Alla bilderna nu är ju faktiskt originalbilderna. Ja. Så jag, jag... Flera beslut eh, i framtagandet av den här produkten är ju lite oklart. Dels den här märkliga, gigantiska trälådan som förvisso känns dyr, men inte gör mig så lycklig övrigt. Nej. Eh, de nya omslagsbilderna som för all del är ganska tjusiga, men... Egentligen är det helt onödiga Och att mail och supplement 5 Saknas Men ja, det är beslut som är fattade Och de är, ja Illustrationerna är absolut inte katastrofala Nej. Men det var definitivt heller inte nödvändigt Att göra de här förändringarna Av omslagen mm. Möjligen om det är för att inte samlare Ska bli upprörda ifall de hade varit för Lika originalen Eller jag vet inte ja, Det kan ju möjligtvis ha att göra med att de här förr eller senare kommer ju att komma ut på nätet till alltså försäljning på Ebay och överallt. Och då visar ju ofta, tar man ju ofta en fotografi på framsidan. Då ser man ju direkt om det är ett original eller om det är den här premium-reprinten du frågar någon. Men ja, här, här spekulerar vi ju bara. Ja, det gör vi. Jag att precis som vi sa det här med att varför ska man kalla dem bok 1-7- när den som köper det uppenbarligen är det en person som vill lägga pengar på någonting som är ett samlarobjekt. Så alltså det är samma sak här. Den som köper den här produkten kommer inte att vara upprörd över att konsten inte lever upp till dagens standard. För det är inte, Nej. Det är inte en person som kräver dagens standard som kommer att köpa det här på grund av prissättningen. Nej. Det, men det, det, det är som det är i alla fall Men om vi tittar på de, Vi börjar med de tre första som Jag är, vi det. skulle prata lite om, om layouten på inlagorna Först mm. och främst eh, Något som är glädjande är att här har man eh, om, om jag har rätt Vilket jag tror att jag har Så har man gjort precis som med de andra premium av Advanced Airways and Dragons och lite moduler Och sånt som har kommit tidigare så har man layoutat om inlagorna Men legat så nära Originalen som möjligt Men att man har fixat Enstaka stavfel Lagat några horungar och liknande Ja, ändrat hop till Halfling och sådana där saker Men Eftersom... i övrigt så ser de De är väldigt lika originalen Jag skulle inte direkt se Att det inte var originalet jag hade att göra med Ifall de hade varit lite slitna Och det glädde mig enormt Ja, de verkar vara väldigt, väldigt nära. De tre första, det är det som är originalreglerna. Och är det någon som undrade vad rollspel kallades för innan termen rollspel fanns, så avslöjade jag direkt på första sidan. Dungeons and Dragons Rules for Fantastic Medieval Wargames. Det var vad man kallade det för. Inte rollspel alltså. Och framförallt så står det då på framsidan Campaigns, playable with paper and pencil and miniature figures som tyckte redan på framsidan att det skulle ha miniatyrfigurer men det finns, det finns egentligen inget direkt stöd för miniatyrer i, eh, i Dungeons and Dragons Original och ja, som vi har som jag sagt så är det så att Gary spelar ju själv inte med miniatyrer Ja, det, det finns absolut stöd för miniatyrer, det är Många saker, alltså alla, alla avstånd är ju uppmätta inches till ja, exempel. Ja. Så om man inte spelar med miniatyrer så behöver man faktiskt räkna om alla avstånd till en annan enhet. Det är ju mm. för sig lätt gjort. Ofta är en, mm. är en inch en fot. Kanske tio fot. Eh, tio fot. Eller eh, om man är i the wilderness så motsvarar det eh, tio ja. yards. Man, alltså här, har jag, här har jag läst någonting av Rob Coons Där han säger att anledningen till att, han, att det kallades för Rules for Fantastic Medieval Wargames Och att man nämnde figurer, det var ju för att få med sig de som köpte Chainmail Och de som mm. överhuvudtaget kände till Gary Och i de, ja. i de tidskrifter där han gjorde reklam Så var det de som köpte Wargames ja, alltså, sälja... rollspel, alltså, rollspel fanns ju inte utan det fanns ju bara Wargames mm som de här spelarna som man utfinnade sig det som att äh, Det här är en ny form av wargame. Det blir lite eld på brasan för de som kallar Dungeons and Dragons bara för hacken. <laughs> <laughs> well. <laughs> <laughs> ja ja. Ja. Eh, Orin Dungeons Dragons består av tre böcker: Men and Magic, Monsters and Treasures och The Underworld and Wilderness Adventures. Mm. Eh, Men and Magic är eh, boken som innehåller eh, ja, hur du gör en rollperson och Uh, yeah, Spälls player's, ja, yeah. players Handbook Vi kan tala om det för de som inte vet Att man väljer Både ras Och klass Det vill säga allv vi inte En klass Utan det är en ras Och sen så kommer man med Fighting Man Som Fighter heter Och med user Så man kombinerar ihop dem och jag kan ju tala om någonting som Man blir smått förtvivlad av om. om man köper och tror att man ska kunna spela Sådana här rakt upp och ner Så blir man ju Om man läser på Alver till exempel Elves can begin as either fighter, fighting man or magic users, and freely switch class whenever they choose Ja hur då? Det är framspårigt som inte riktigt Och du har något annat sådana här Elves are more able to note secret uh, um, hidden doors they, they also gain advantage noted in the chainmail rules Det är vad som står ja, de får fördelar som det står i chainmail Ja, och det är därför det hade varit mycket bättre om eh, Den här ja. boxen hade fått med sig chainmail För att ja. den, det är ju faktiskt inte helt komplett utan Ja, ja. ja. Det, är, det är många sådana här som det står Ja, det är som det är i chainmail Ja, om man inte har kejmer. Ja, fuck you. Mm. Det är lite lustigt just det där med att kör sure, ras och klasse separerad. Men, men till exempel så kan ju så finns det tre yrken, och en dvärg kan bara välja fighter. Så ja. att en, en dvärg är en fighter, och en mm. samma med havling faktiskt också. Eh, sen så är det i hur man Så är det som sagt var det finns ju bara tre klasser. Abilities de är de vanliga, men ability modifiers de är nästan icke-existerade. Det de finns ja, kanske plus ett eller plus två på någon förmåga här någonstans. Men inte alls som vi är vana vid, vid ability modifiers alls överhuvudtaget. Jag försökte hitta just på equipment så köper man ju saker då för guldmynt, och silvermynt och kopparmynt. Och jag letade förtvivlat för efter förhållandet mellan guld, silver och koppar det vill säga Hur många kopparmynt går det på ett silvermynt och hur många silvermynt går det på ett guldmynt och jag var tvungen att läsa igenom de här böckerna tre gånger innan jag hittade vad förhållandet står och det står alltså inte under equipment Det står under ädla metaller bland skatter Så Där att... står förhållandet mellan guld, silver och koppar ingen annanstans ja, de, de regler jag tyckte var hemligast placerade var det här med hur mycket hitpoints man läker Men i vilket fall Monsters and Treasure innehåller givetvis monsterlistan och skattlistan De flesta monster som dyker upp här är sådana som vi känner till från tidigare fantasy ja. Samt slemmen är någonting som jag faktiskt inte är särskilt bekant med Från fantasy från innan Grey O's och Black Puddings och sådana där Jag vet inte fall ni känner till om de är Belagda i fantasy-litteraturen innan uh, Nej, inte i någon allt för stor utsträckning Det låter mer som science fiction Mm, där ja, var ju, blob och... det var ju, Så jag misstänker ju att Black Pudding är the blob Och så vidare Men han har väl också vid något tillfälle Refererat till de här som the cleaning crew ja, Att han det. faktiskt själv har lite Dungeon ecology där Att vad händer med allting som är där inne Ja det måste ju finnas någonting Och att de är uppfunna som ett, som ett svar på ett problem I världen <laughs> Ja det, står faktiskt under Black Pudding uh, Another member of the cleanup crew A nuisance monster <laughs> <laughs> mm. det, Men annars, annars känner man Alltså de monster som finns med här De är precis som Monsterna alltså, det, de, är ingen, de har inte ändrat några, alltså, Hur monsterna funkar Utan man känner igen alla monster va? Ja, eh, framförallt så märker man att det, det är in, De här eh, Dungeons and Dragons typiska monsterna Har inte riktigt dykt upp alltså De Dungeons and Dragons unika monsterna Har inte riktigt dykt upp här ännu eh, Även om många klassiker förstås finns med Som eh, Medusa och, mm. och Ja och, och, Jag har läst om det här med monster att faktiskt så, så säger man att, att de, de monster som Gary Gygax Tog med ur, nu, ur För de flesta är från gamla, mytolo, gamla Mytologiska sagor de, de har kommit att definieras för hur vi tänker på en, på en typ av medusa. Så är det faktiskt ganska influerat av hur, hur Gary valde. För nästan aldrig finns det hundra olika berättelser om medusor. Jag kanske inte medusor just, men olika monster. Hur ser en manticora ut i en i en annan? Men den som Gary tog har inte sällan blivit en modell för hur vi ser på det sen. Gygax monster-ekologi Eller vad man ska kalla mm. det Är mer standard Än vad tror folk tänker på Eller mm. alltså är... att han har skapat Standarden mm. det, är vad jag vill säga och det är ju samma sak med monsterna Så blir man ju helt förtvivlad Om man löser, läser beskrivningarna om man tror att man ska kunna spela det här spelet Och inte ha spelat Dany's Dragons tidigare Då har vi Goblins These small monsters are described in chainmail. Jaha, och hade vi chainmail? Nej. Så det är det är just det här... Återigen, referenser till chainmail. Jag tänkte att jag skulle ta ett annat monster- bara för att visa att det faktiskt finns viss... Även om det är lite svårt att hitta- så finns det viss humor- och det är minotaurer. Som jag tycker är en helt underbar beskrivning. The minotaur is classically a bullheaded man- And all of us who have debated rules Are well acquainted with such Full-headed <laughs> men <laughs> Ja, det, <laughs> det, det är... finns faktiskt en del Sådana där små vitsar inklandade reglerna så att det är, Ja, så att det, det tycker jag faktiskt Ser lite charmigt Jag tycker det är lite lustigt som att att alverna har ju som inga speciella förmågor Förutom den här märkliga multiclass varianten Men till exempel så har Alv-entering i, I monsterboken Den har plus ett på skada När den använder magiska föremål Som uppenbarligen är förmågan Från Chainmail Att med ett magiskt föremål Så har alv, eh, en högre chans Att döda vissa monster Mm. Och det är också relevant på, den, på det sättet Att ett magiskt svärd i Dungeons and Dragons Alltså Original Inte ger plus i skada Men en allmän magiskt svärd delar lite skada så, Men, men det, då undrar man Är det till för spelarna eller är det för NPC? Det är inkonsekvens skrivet Skatter har vi gått igenom tidigare mm. De vanliga skattklasserna Finns med här mm. Så vi kanske inte behöver mm. gå så mycket mer på det, det är, Vi kan ju säga att De har inte ganska mycket men de har mycket fokus på intelligenta svär. Men det tror jag vi har nämnt Så det är, Ja det är sant, det, det var ju en hel sektion på föregående ja. mm. Bok tre: The Underworld and Wilderness Adventures mm. Här kommer vi in på hur man faktiskt spelar spelet i någon mån Det finns förklaringar för hur man ska designa dungeons mm. Finns instruktioner för hur man spelar när man går runt i the wilderness mm. Ofta går man runt och hamnar i någons baroni- där en elak baron kommer ut och tvingar en ut utföra olika sorters uppdrag. <laughs> Har man återgår man förbi något Wizard Castle- där de kommer ut och charmar en och ger en en som man måste gå och utföra, mm. vilket är samma sak. Jag det var en, en återkommande grej- i, i hur de faktiskt spelade, att de gick runt där och bara- nej, nu kom den jävla baron nu måste vi ut på något uppdrag igen. Mm. Ja, det man vet är väl att till skillnad från moderna spel- så startade man ju ofta i dungeonen och när man blev lite mäktigare så, så gick man utomhus På grund av att slumpmötena utomhus var så farliga Medan i dungeonen så var de knutna till nivån Så att på första mm. nivån riskerade man enbart att möta tämligen ofarliga monster Medan i utomhus så kunde man möta vad som helst Så det var säkrast i grottan ja, Oftast någon sorts elak bandit som skulle ta pengar från ja. Det finns faktiskt ett spelexempel här också för hur en Dungeon Expedition går till. Den är ganska den är ganska tydlig. Det är väldigt uppenbart att man man utgår från att man spelar med stora spelgrupper där någon av spelarna är en caller som berättar vad spelgruppen gör efter att spelgruppen har diskuterat innebördes. Och vi kan ju även nämna det att ledaren för spelgruppen heter Caller och Spelledaren heter de här Första ursprungligen, heter referee ja. Domare alltså, vad man kallar det för Ja, jag gillar att använda uttryck som domare och så här Judge, referee och domare ja. Som rollen när jag själv spelar Det är inte så mm. jag ser mig Jag för mig att jag hittade ordet Dungeon Master i någon av de här Senare supplementen Tyvärr kommer jag inte ihåg vilket supplement Det dök väl upp efter något år eller två Så, så började Gary kalla det för Dungeon Master istället Det var för att han skulle kunna få ett Ja, det, det är ju det, det, det är TM på så att det är, det är trademark på Dungeon Master och det förklarar ju varför det andra spel då heter Game Master för det är inte temat Ja, du låter inte få lika tentet här Nej <laughs> <laughs> <laughs> Övrigt i den här boken är också hur man gör när man konstruerar sina egna baronier och slott, vilket ju är det game i spelet mm. eller åtminstone det man spelar för att komma upp i, att Sluta bli harassed av andra baroner som tvingar dig att gå på en massa uppdrag hela tiden mm. Att man själv blir en elak jävla baron ja. Men för att man ska hålla sig skick, och det här tyckte jag var en söt detalj Som elak baron är att om man är alldeles för elak Så finns det en liten sektion om bondeuppror Eller Angry Villager Rule som den står beskriven Mm Uh, anyone who has viewed a horror movie Is aware of how dangerous angry villagers are <laughs> Som den inleds Så uh, Bara för att man själv har blivit Trakasserad av onda baroner Medan uh, på sin väg upp till toppen Betyder inte att man kommer undan med vad som helst mm. När man själva har nått dit mm. uh, Bok nummer fyra Eller supplement ett mm. Har vi haft en genomgång av tidigare Här på podcasten Och det är uh, Greyhawk där Dungeons and Dragons blir Dungeons and Dragons, eh, som vi väl har etablerat vid det här laget. Ja. ja, precis. Eh, klassen kommer här och därmed det första skillsystemet, väldigt inflytelserikt. Eh, många ikoniska monster dyker upp här, många ikoniska spells. Mm. Grundingen skaparna börjar få en större inverkan på hur ens karaktär verkligen hur väl den interagerar med sin omgivning medan de nästan bara var beskrivande i de ursprungliga böckerna. Och vi har även protopaladinen dyker ju upp i den här också kan man ju säga i Greyhawk supplementet. Det är, väl inte, det, är, det är inte alls riktigt paladin som, som vi känner till paladin i senare versioner, men det är ändå paladin. Man känner igen den. Det, det, är, det är ju inte som det är subclass Av en fighter utan det är en fighter Med speciella förmågor Så det är en fighter mm. ja, och Oavsett vad jag tycker om skills Som påfund så tycker jag att Greyhawk är ett fruktansvärt bra supplement Alltså om man ska titta på supplement i spel eller mm. lag och då menar jag allt från DLC till tv-spel Till brädspelsexpansioner till, till vad man nu vill så tycker jag att Greyhawk är en av absolut bästa supplement Jag sett Mm. Uh, otroligt stark produkt faktiskt ja. Det är nästan den bästa boken i uh, Av dem man får med i den här lådan tycker jag ja. Ja. Det är... Det är Till och med bättre än originalreglerna själva Ja absolut, alltså, det känns ju som att, som att Den är väldigt viktig Och, och som de beskrev det där alltså, Vid tidpunkten för, för publiceringen av Original Dungeons Dragons Så körde redan ni vad gänget med De regler som senare kommer att publiceras I Greyhawk Jag tror att jag tror det är lätt hänt När man har gjort ett spel som Original Dungeons and Dragons Att man ganska snabbt gör Någonting som påminner om Greyhawk också Alltså när man till exempel Att vapen börjar skada olika Och att du hittar en liten dolk Eller du hittar ett stort svärd och de, de, de, Man helt enkelt man, Saker och ting blir lite mer logiska Och lite, mer, lite mindre Mystiska så att säga Ja, det här är uppenbart ett supplement som är skrivet av någon som har blivit väldigt, väldigt varm ja. i Varm i kläderna i sin spelstil Ja, och det är ju Greyhawk, de, de första klassiska monsterna dyker upp också Beholder dyker upp, Amber Hulk tycker jag är en klassiker Displacer Beast Blink Dogs Vad har du mer? carry -on Crawler dyker upp eller Genius Cube dyker upp och lite sådana här saker va? Så att Det är ju det är, det är också så att, ja, Det har vi också berört Men här börjar ju olika, vapens, eller olika monster skada Olika mycket, vilket känns relevant Eftersom att mm. det borde inte vara samma sak Om en goblin hugger dig som en En Nej. orm <laughs> Landshark eller någonting <laughs> Och det är ju också någonting Just när du nämner det här med skada Som, som jag tycker Visas i, i det här Grey också som är första supplementet där, supplement, många av reglerna är förändringar av ursprungsreglerna som det här med skadan. Ursprungligen, så var, var det skada så var det bara en D6 rakt upp och ner som var skadan. Mm. Och då betyder det betyder ju då att, som du säger då, att när de ändrar skada för vapen och även för monster, då går de igenom alla monster som fanns med i original. Talar de om, här är alla monster, så här är mycket skada gör de nu. Mm. Så att det är mycket sådana här regeländringar som de har med så Som också ganska mycket som är utnämnt Som optional ja, ja. faktiskt. Nästa supplement är Blackmore mm. eh, Som jag kärleksfullt Kallar för eh, Underwater the RPG <laughs> eh, Den inleds med eh, Den nya Munkklassen Som är en sorts martial arts Cleric som också Har lite thief skills Och eh, lite fighting man Delar till sig Jag måste säga att jag var ganska skeptisk till munken Till vi spelade med den på Hobo.com Och nu är jag ganska förtjust i den Ja, munken tycker jag är skithäftig Vänta bara att du lärde också Några psykiska munker Då är det riktigt kul kan de ha dem för dig Några syltmunker <laughs> Nej, men du, Jag tycker väl att Jag alltid tyckt att munken inte riktigt Passade in i, i, den, i den värld Som vanligtvis marknadsförs det, det jag tycker man kan nämna också om Greyhawk och vad heter den nu? Blackmore. Väl att, att Greyhawk var ju Garys spelvärd där allting skedde. Och Blackmore var Arnesons spelvärd alltså den andra författaren. Så de, de två olika skaparna fick var sitt supplement till att börja med. Och de skiljer sig mm. ganska mycket. Det är ganska lustigt att, att både Greyhawk och den här kan man ju notera att de faktiskt inte nämner något speciellt mycket om de spel som. Som skaparna faktiskt har Utan det är något annat Nej vi får ju en liten smak Av vad Ernestons spelvärld delvis kan innehålla I det här supplementet Men mer om det Strax Förutom munken så är det också här Assassin-klassen kommer Jag tycker att den bidrar inte med någonting Till spelet överhuvudtaget Den är faktiskt direkt tråkig Den är det som oftast som eh, De som gillar tidiga Dungeons Dragons brukar säga Du behöver inte vara en samurai Eller en, någon vad du nu än är när. För alla, allt är bara en fighter Och det känns samma sak med en assassin Assassin är bara en tjuv som dödar någon Eller, eller ja, det, mm. det, det, Den känns irrelevant Ja, det är den här chance of assassination Tabellen Som jag antar är någon sorts insta kill Attack Ja, ja precis det är helt rätt det finns även en, ett regelsystem för Hit Locations. Det känns en... väldigt. Det känns inte alls som DOD så jag antar att det är någonting som verkligen kommer från Arneson. För allting som har med Arneson känns inte DOD. DOD det är tyvärr Harry Gaggs. Alltså DOD det är inte Arneson. För sen får man säga vad man vill att bägge två som står som skapare. Ja, när man läser den här boken så är det också Det är uppenbart väldigt eh, Det är inte särskilt troligt Att det är Arneson som ligger bakom allt material Till exempel är jag svårt att tänka mig Att han ligger bakom det här monsterkapitlet Som i princip är Undervattens monster mm. Det är i princip Vad det här monsterkapitlet är Det är marmon, Giant crocodile, giant toad, giant frog Giant leech, giant beaver Giant otter, giant wasp I och för sig kanske inte ett undervattens Monster, men... Det är för att du hoppar ner i vattnet när du är jagad. Ja, så jag så. Är. Du måste ha ett skäl att stöta på alla övriga monster. Och i slutet av boken så har vi också regler för underwater adventures. Hur, vilken effekt vatten har på äventyrare. Lite under vattnets magiska föremål och liknande. Men det jag tror Blackmore är mest känt för är någonting som upptar... Om inte är riktigt halva boken, så nästan. Så är mm. det det första publicerade äventyret. Eller äventyrsmiljön. Ja, det är sant. Till Andersenbergons. The Temple of the Frog. Precis. Vi har ju pratat tidigare om Palace of the Vampire Queen, som var den första äventyrsmodulen som publicerades. Det var ju alltså det första enskilda äventyret. Men det här är ju då ett. Det första publicerade äventyret som publicerades som en del av något annat. Och jag måste säga att The Temple of the Frog tycker jag är... Det är en direkt bra spelmiljö. Den har en rolig och ja, science-fiction-fantasy-trovärdig backdrop. Det är ett tempel som har en liten stad runt omkring sig som ligger oländigt till i något träsk. Och i det här templet så... Ja, föregår för lite obehagligheter och oklarheter med lite människoffer och liknande. Det finns en massa skatter förstås för den som är så hugad. Jag tror att man kan spela det här äventyret på flera nivåer. Låg-level-karaktärer kanske faktiskt aldrig är inne i själva templet utan undersöker staden runt omkring. Det finns definitivt möjligheter att spela någon sorts midlevel level där man mygger runt och letar efter skattkartor som finns utplacerade runt om och kan leda en vidare till andra äventyr. Är man riktigt höglevels eller har med sig en armé eller så, vilket väl ofta hör ihop, då kan man faktiskt också anfalla templet. Vilket jag tror är helt omöjligt annars att ta det som en klassisk dungeon. Och jag undrar om det här antyder någonting om hur Arnesons gäng också spelade. De spelade ju väldigt mycket med vetter nu alltså att de spelade med arméer och det var ju mer som att man, man kunde då och då gå ner i Blackmore slottet och äventyra i, i grottorna men fokus var ju mycket på det som hände ovanför Medan, men sen så kom det att växa då att man var i slottet och och det blev rollspel för det var mer spännande kanske för det var nytt för ja, Blackmore är ju fullt av, det är så många motståndare att man kan liksom inte bara kliva in och förvänta sig att slå ihjäl tre i taget mm. rum för rum Utan man måste göra någon sorts koordinerad attack eller infiltrera kulten eller någonting för att ha en möjlighet att navigera i de här miljöerna Men det känns också upplagt som att det är fullt möjligt att spela äventyrt så och jag är nästan sugen på att testa det faktiskt Bara för att se vad som skulle hända Måste bara spela upp en kampanj till level 9 först ja, men det är gjort på något år eller... <laughs> sen, sen kan man ju nämna också att eh, Den här Temple of the Frog Som finns med här Den gav ju ut igen som självständig modul jag vet inte exakt årtalet Men det var väl 85-86 någon Ja någonstans där Så dök den ju upp som en, som en egen modul också va För de som inte då fick tag på De här gamla original. Nej ja, men då var den ganska annorlunda också då, Det var ju när Gary var desperat När TSR gick väldigt dåligt På mitten 80-talet Han satte sitt namn på olika produkter som släpptes För att hans namn sålde Han tog in Arneson till TSR igen Och släppte moduler för att Arnesons namn var känt. Nu ska man få se prova det Blackmore och Så där som fick ju sparken direkt Efter att Gary gick i princip Hon var inte intresserad av att ha några av hans Gamla stötar där Så han hade ju en kort session Men de är relativt dyra Jag har ingen av dem Jag tror inte att de är så otroligt intressanta Men kanske någon gång borde man köpa dem Jag skummade igenom en långlånad PDF för att få lite Se om de kunde klargöra kartorna lite För att de är ganska... Lite suddigt ritare kan man väl säga mm. Mm. <laughs> ehm, Men nej, det verkar inte vara någon höjd Jag tycker att originaldungeonen verkar klart starkare Eller ha fler öppningar för eh, intressant spel i alla fall ja, Man kan säga ja, om den är ju att det är, Den är ju så otroligt wordy Jämfört med Palace of the Vampire Queen Som är så sjukt minimalistisk så att, alltså eftersom att det finns ganska mycket beskrivning om varje rum Men alltså i Palace of the Vampire Queen var det bara ett monster, två silver och så vidare Det var nästan lite konstigt att Palace of the Vampire Queen ser ut som den gör Eftersom att faktiskt Blackman hade kommit innan Och de hade med största säkerhet läst Blackman. De hade i alla fall läst Greyhawk Vilket betyder att de läste supplement Ja, det är... Blackmore är väldigt Wordy. Ja. Det tog ett tag innan äventyret blev så Wordy igen ja. faktiskt. Mm. Bakgrunden till äventyret är väldigt omfattande. Mm. Väldigt komplex. Innehåller en historia i flera lager med flera saker som får den är, den är kul att läsa i sig, nästan mm. som en short story faktiskt. Mm. Men det, det, jag tycker ändå att man ser ganska tydligt skillnaden mellan. När Arneson skriver någonting och när Gary skriver någonting. För det är, det är inte Garys styrk på den. Nej, och det, det är också därför det är tydligt att Arneson har inte skrivit hela Blackmore-supplementet. Nej, det, det syns ganska tydligt när man växlar författare. Alltså. Det sägs ju att, att Tim Cash har väldigt mycket där. att han, Det manuskript han, han fick från Dave Arneson för att författa... Det här är supplementet, eller snarare för att skriva supplementet, var bristfälligt. Och han har fått skriva ganska mycket själv. Så att jag misstänker att, att en hel del är också Tim Kask av det man läser faktiskt. Nästa bok i lådan är Eldritch Wizardry. Och ja, det är väl det näst bästa supplementet i alla fall. Ja, jag tycker det, det är det. Någonting som du troligtvis kommer att nyttja När du spelar Dungeons and Dragons Det första vi ut på är Ytterligare en ny klass, den här gången Druiden mm. Den tiden har tidigare varit ett monster i någon, Jag tror att den dyker upp i Greyhawk eller något i den stilen som monster Men nu är det en egen klass ja Det är ju som en Cleric-variant fast med en annan Spellist är väl det klassa Sättet att beskriva den Mm det var tydligen så att det var inte Gary som skrev den Utan det var någon spel han, han, Det var någon som sa att Här har du en druidklass liksom, Och då in inkluderade den på samma sätt som tjuven och Även de andra två klasserna Från Blackmore är ju inte, det är inte Gary som skriver dem Utan han får ju dem Och sen så mm. kanske tweakar han dem lite och tar ner dem. Mm. Och... Vi får också ett nytt äh, Attacksystem Eh, som väl är grunden för hur eh, attraktionssystemet i ADD ser ut. Sen med. Du menar initiativsystemet? Ja, då? initiativsystem är precis vad jag försöker säga. Ja, alltså man kan väl säga att initiativsystemet i är ett vanständigt så en förenkling av det här. Alltså man introducerar saker som segment och sånt här. Men det här är ju någonting som mer påminner om tidiga västerna med, med att man håller på att lägga på saker på sin. Handling alltså, kan okay, jag slår med mitt svärdlägg till fyra segment Och sen så att man, Det är väldigt komplext Lustigt nog det första publicerade Initiativsystemet till den som dränges Eftersom att det andra var liksom I mail Det här tror jag har haft väldigt väldigt lite Få som har spelat med det här Jag har inte hört om någon Gary verkar inte själv ha spelat med det och så vidare. Nej det verkar direkt Dåligt. Tråkigt ja. Nej, men det är alltså, man ser många, många av de här reglerna i de här supplementen. Det är ju optional rules. Ska man vara riktigt elak så kan man ju. Ja, det behöver inte ens vara elak för att säga det. Men supplementen, det är ju de första splätbockarna. Böjboksen, det jag bara att, att Det är, det är ju splättboks. Vi bjuder också på någonting som jag skulle kalla för ett alternativt magisystem. Mm. Psyonix. Som eh, jag har faktiskt inte riktigt satt min hur psionics-reglerna från AD&D fungerar sedan tidigare. Så när jag försöker läsa det här, jag förstår jag förstår ingenting. Jag förstår att det är ett magisystem som är poängbaserat. Och att man har en viss chans. Beroende på vilken klass man är och ens eh, stats. Att ha en viss mängd psionic powers. Men jag förstår ingenting. Jag kan säga det att är det någon som vill försöka sätta sig in i det här så... Skaffa uh, playstation från Advanced Dungeons and Dragons och Daniel Masters Guides för Advanced och läs igenom Sonyx där först. Det är ungefär samma system. Ja, det är just. Lite bättre beskrivet. Lärt med det och kan det bra? Ja, jag, jag kan det också bra. För vi använde det när vi spelade på 80-talet. Men, men som sagt, var, där, där förstår man hur det funkar. Här förstår man tyvärr inte hur det funkar. Men framförallt så ska man ju ha klart för sig varför de stoppade in sig i ordningssystemet. Och det är ju lite intressant. Och det är helt enkelt för att folk eh, läste igenom alla supplementen. Spelarna kunde alla monster och så vidare. Man ville hitta på någonting nytt. Man ville ha den här känslan så när det dyker upp någonting. Då ska spelarna säga, what the fuck is that? Mm. Det var liksom målsättningen med, med hela med hela Seonix biten att få tillbaka den känslan för de ville ha tillbaka den känslan i spelet. Vad tycker ni själva om Seonix system? Vad tycker ni att det är bra? Nej. Nej. Det är jag tycker faktiskt Sonic-systemet I ADOD 2 är Lite skärmigare. Det är lite farligare i och för sig Men det är betydligt charmigare. Jag tycker det är konstigt, det är grymt komplext Så att det känns mm. it Sticks out like a sore thumb I Dungeons and Dragons mm. Varför ha någonting som är så konstigt Och som dessutom kommer att innehas Av så få personer Mm. Och dessutom i väldigt stor utsträckning är enbart användbart mot andra personer som har psionics ja. äh, Är konstigt Men det var ju så att då som nu så var Vansian magic Det vill säga att du memoriserar en besvärgelse och slänger den och då försvinner den ut i din minne Någonting som var kontroversiellt och som inte gillades av alla det var många som inte kunde tro och som blev extremt upprörda när Gary klargjorde att man verkligen blev av med besvärhjelserna. För de kunde inte tänka sig att man inte skulle kunna kasta dem flera gånger. Och bland det vanligaste som var i de här olika... Hacksen som folk gjorde på den tiden Av Dungeons and Dragons som vi har tidigare Tagit upp, Arduin Arduin och Perrin, eh, Perrin Grein, conventions, Perrins Conventions Warlock och annat, det var ju olika Magisystem där du hade Magipoäng och kunde nyttja Olika förmågor efter hur Pass mycket uthållighet du hade Och det här sa Gary själv att Det var hans svar på det då Att introducera ett, ett, ett, något som Skulle göra dem glada Men som sagt var, du måste ha värsta Munchkin-karaktärerna För att du ska Överhuvudtaget kunna få de här förmågorna Det, det är alltså mm. så att du, må, du får Ett procentslag vid, vid skapandet Av din karaktär för att se om du eventuellt Kan kvalificera och det slaget är Försvinnande lågt ja. äh, Chansen att du får det, det. Är, det är framförallt så ska man se man, man ju även När man kollar i Advanced Dungeons and Dragons Där är ju Sonics, det ligger ju ett appendix Som optional rules och det är lite grann så jag tycker man ska se Sionics. Det ska vara optional rules. Det ska inte vara core rules någonstans överhuvudtaget. Sen har folk tyckt om mer och mer så har det blivit mer och mer core rules. Det är, tittar du på D&D 4 så finns... Okej, okay, det dyker upp i det, i det tredje player bok eller någonting. Men det finns ju ändå mer där som, som... Och det, det kommer, att, kommer att finnas med D&D Next. Det har de redan sagt och så vidare. Va? Så det är... Jag ser det fortfarande som att Det, det ska se som core Inte som core rules utan som optional rules jag med sig om också Problemet är väl att Det kommer det till Men de är väldigt, väldigt ikoniska demonerna som alltid har funnits i Har ju de här krafterna Det är naturligtvis för att få folk Att nyttja systemet Men det, det, går, ju, det går ju att ersätta På olika sätt naturligtvis Men men men jag håller med där Man kan ha det som en optional grej liksom. Ja eh, För det som kommer efter det här Cyanric-systemet eh, är Nya monster och återigen så bjuds vi på Vad, vad som kommer att bli riktiga Daniels and Dragons klassiker Framförallt demonerna Type 1 till 6 Orcus, demogorgon dyker upp här Alltså mm. namngivna demoner Vi får också Mindflayers men det är frågan är dyker den upp där eller dyker den upp tidigare? Manfred, jag tror att den faktiskt är illustrerad i en tidigare bok. Ja, men den inte finns inte beskriven det, Så kan det vara. Den är illustrerad i Blackmoor tror jag den är. Ja, ofta så är hur illustrationerna är utplacerade och vad de illustrerar. Vad de illustrerar inte alltid i synk med boken. Jag tror att Blackmore har ganska många illustrationer som inte matchar innehållet. Nej. Nej. Så illustrationen på Mindflare finns tidigare men här så finns beskrivningen av vad den faktiskt är för någonting och vad den gör. Ja mm, det, det är frågan om för vi tycker ju att det här är Dungeons and Dragons original Dungeons and Dragons med supplements det var det som gav ut. Men det gavs ju ut andra saker vid sidan om. För det är någonting jag reagerar när jag läste just Eldritch Wizardry De refererar ju då till Cleric, Fighting Man eh, Wizard eh, Thief De nämner Paladin Och sen sätter de och nämner såna här saker Som Ranger Illusionist De klasserna finns inte beskrivna Någonstans, men de dyker alltså upp i ja, det som Föregångaren till de här tidningarna Dungeon och Dragon du vet Strategic. Strategic Review heter den ja. Så att det, den dök alltså upp I en tidning separat så att säga alltså Det dök lite andra klasser Och andra, andra regler och det kan mycket väl vara så att Mindflayer fanns i någon tid i tidningen Eller något i den stilen därför så finns bilder med i Blackmore Men riktiga regler för en Mindflayer I Dungeons and Dragons Reglerna dök inte upp för en Cialdrich Wizardry Ja det är ju inte alls omöjligt Ja, precis som påpekat på så de flesta, om inte alla de här monstren har också Samyx som krafter. Något annat nytt som kommer här är och som har visat sig blivit väldigt långvarigt i Dungeons and Dragons är artefakter. Alltså de här namngivna och unika magiska föremålen. Rod of Seven Parts The Wand of Orcus Hand of Eye of Vekna Baba Yagas Hat, de, den typen av föremål dyker upp här. De är också li, ungefär lika luddiga som de är i eh, AD och D Det vill säga att man får själv bestämma lite grann vad de har för Exakt vad de har för förmågor Och det är också det för att det ska Just som man beskriver med, med Cionics, att Spelarna ska inte veta vad fasen det är de stöter på Antagligen har de har antal som har fått klaga mål på att det, det är ingen kul för alla spelarna vet vad det är man ser ju likadant nu om man tittar på OBSR-produkterna, framförallt på Lamentations of the Flame Princess Reggie han vägrar göra, eller nu håller han ska göra en monsterbok i alla fall, va? Men han vägrar göra en monsterbok, för han vill inte att spelarna ska veta vad det är för monster man möter. Ja, nej, de märker ju uppenbarligen vara besatta av eh, att göra nya, fräscha saker i och med den här boken. Och jag tycker faktiskt att de har lyckats. Det är ett, mm. det är ett bra supplement. Inte som Greyhawk, men... Nej. Men mm, som sagt, bra. det är, precis på samma sätt som Blackmore kan kallas för en undervattens eh, bok Så kan man, är man riktigt hela så kan man ju säga att Eldritch Wizardry är en seonic bok Väldigt mycket är seonic i Eldritch Wizardry Få saker är så ikoniska i Dungeons and Dragons Som deras Demons och Devils och Kanske Demon Princess framförallt ja, Som faktiskt ja. är bland de första inblickarna i världen också För de nämner lite grann om vad de pysslar med och så vidare Jag tycker den är riktigt häftig faktiskt Och så till det sista riktiga häftet man får med i premiumboxen Gods, Demigods and Heroes Ja, en monsterbok För högsta Möjliga levels får man väl anta Ja, och Framförallt så ska man ju Klart för sig det litegrann Som ni har nämnt tidigare med Arduin Där Folk hoppade upp Till hur hög level som helst Så Så finns det förordet Till den här GOLDS, DEMIGOLDS och, och HEROES Någonting om Vad, vad TSR tyckte om Arduino-spelarna Och Munchkin-spelare i största allmänhet För det Den beskriver just det här Med att ha ett, Karaktärer som ligger på väldigt hög level This volume is something else Also This is our last attempt to reach To the Monte Hall GMs. Perhaps now some of the giveaway campaigns will look as foolish as they truly are. This is our last attempt to delineate the absurdity of 40-plus level characters when Odin and the Alfader has only 300 hit points. Who can take a 44-level lord seriously? Så någonstans där så vill han säga Ja, oh, det är ju, om, om gudarna är så här mäktiga är det Börjar det inte kännas lite fånigt när era karaktärer kan knäppa på gudarna så dör de Det är lite grann det de vill försöka säga Att man ska inte spela som Munchkin Ja, det här, den här, det här supplementet tycker jag är ungefär lika inspirerande som monster i Call of Cthulhu Alltså inte särskilt användbart mm, i praktiken Nej, och det, det är ju inte speciellt användbart Men det man ska ha klart för sig och jag tror att det är lite grann det som anledningen till varför den finns med Det är ju det att Det är många av det är inte bara gudar utan det är även Monster från mytologierna Och många monster från mytologierna Är idag Även, även om vi inte tänker på det Så är de ikoniska monster i, I Monster Manual Som Naga som alla känner till Den dyker alltså upp i den här Afriindisk mytologi Rakshasa är ju också en klassisk Monster, indisk mytologi. Sphinx kommer från egyptisk mytologi och så vidare. Så att det är ju. Det är så man ska se den, tycker jag. jag ska, det här är ju inte någonting om att man ska hålla på och slåss mot gudar eller något i den Utan Jag ser det mera som att man vill få lite mer bakgrund till Dungeons and Dragons. Ja, alltså Det, det som är värt att nämna är ju att den är ju, den är ju lite beskuren den här. I, och det, jag har originalboken. Där finns det ju med ett kapitel om Elrics värld Med alla monsterna ifrån Elrics Alltså som mm. han stöter på Som absolut är användbara Det mm. finns även Konans värld Och Konan själv beskriven Elric beskriver naturligtvis också så, Och de typer av monster Vita apor som Konan träffar Och sådär mm. Så på det sättet så var det ju användbart Och det kunde också genom det Visa hur de tyckte att en, en mäktig hjälte Skulle vara Konan Eller level 15 fighter tror jag och så vidare så, så lite borta Som det är nu så känns det som En, en, en historiebok En mytologibok skriven av ej skolade personer som har satt oh. Som har satt ut nummer På hur mäktiga de tycker att de är och Vad det gäller de här uh, manskins, så, så vitt jag förstod så blev ändå svaret Från dem, varför är gudarna så mässiga När jag kan döda den så lätt med min <laughs> Ja, det känns som en men Meningslös fight att ha Ja, precis men, ja. Så jag, jag, jag tycker den är svag och den, är, den blev svagare i den här inkarnationen med de där bortklippta sakerna. Det är ändå ganska kul med vissa Elric-monster som inte är så sjukt mäktiga och så vidare. I, i den ADD-varianten som kom av den här, som alltså, uppenbarligen bara är den här Expanderad eftersom att den har samma författare och där man inkluderade en illustration till varje gud. Um, där inkluderade man ju också tidigt uh, Cthulhu-mytosen, vilket naturligtvis. Åtminstone nu, mer känns som att den är väldigt i ropet. Det var premium original Dungeons and Dragons. Ja, jag tänkte jag tänkte jag skulle vara fräck och avsluta här med från bok 3, det vill säga den sista boken i original. Så har de ett litet efterord. Så jag tänkte jag skulle mm. gå igenom. Det säger lite grann hur de tänkte när de gjorde det här. Det här är alltså efterordet till Original som kom 74 Och De säger så att jag givetvis är det Många saker som vi har missat Och det är vi hemskt Ledsna för Vi hade inte utrymme för mera Vi tog bara med det viktigaste Vi var tvungna på själva plocka bort väldigt mycket Är det någonting som är oklart Så höfta det Hitta på själv Och framförallt Skriv inte till oss och fråga. För vi kan inte svara. Vi, vi vill inte veta vad ni frågar. Det är tänkt att ni ska hitta på det här själva. Men vad ni hemskt gärna får göra, skriv gärna och berätta om er era egna husregler. Ja, så prisvärd produkt eller inte. Om man tar på den, på den för 600 spänn så är man ju under 100 kronor per häfte. Och det mm. tycker jag är extremt prisvärt. Ja. Särskilt för att man faktiskt får med tävlingsatt. Så de här häfterna och så tärningssätt för 600 mm. spänn tycker jag är direkt fynd. Ja, men som sagt var jag tycker fortfarande att man ska klart för sig att det här är mera för samlaren. Jag kan säga så här att hade det inte varit så att hade jag aldrig spelat Dungeons Dragons hela mitt liv och köpt den här boxen och läst igenom, då hade jag bara sagt "What the fuck och slängt skiten för det är helt ospelbart med reglerna som det är." Om man då inte har, alltså med alla hänvisningar till chainmail och, och sånt va Det går inte att spela Och regl reglerna är helt luddiga, reglerna står på fel ställe Reglerna inte det, Pedagogik, det existerar inte på den här tiden nu överhuvudtaget Nu är det ju så att jag har spelat massor med advanced Dennis and Dragons. Jag har spelat massor med kloner och allt möjligt Jag kan reglerna redan från början så för mig så är det ju inget problem alls att, att spela enligt det här. Jag kan reglerna så jag behöver inte veta var de står någonstans. Men kan man inte reglerna så är inte det här något produkt som man ska titta på ens överhuvudtaget. Inte för inte möjligtvis för att spela utan i sådana fall ur ett historiskt perspektiv. Men mm. det jag tänkte att du kanske vill komma till det är ju att, att den, den kanske är lite missriktad den här. Så alltså, Det är lite synd att, att den är som den är. Att den är den är uppenbarligen marknadsför till den här extremt få människor de som är intresserade av det första rollspelet har faktiskt ingen möjlighet att, att läsa det egentligen eftersom att det är så väldigt dyrt och, och, mm. och så onödigt dyrt för att... Men å andra sidan, ja, är det inte så att det är liksom tanken de har, The Wizards när de gjorde den här nytrycket så kom de fram till att precis som jag gjort nu att det går ju inte att spela med de här reglerna Du måste ha ha chainmail Och är det nu som jag misstänker att det är Att Wizards på någon, någon anledning inte har rättigheten Att göra ljud chainmail så, så blir ju produkten ospelbar Hade de gett ut det då för ett par hundra lappar Som de mycket väl skulle kunna göra Så hade ju liksom Nu är det fel att säga så Men vanliga människor som inte spelar I Dragons Kanske köpt produkten Och så What the heck is this? Det här går inte att använda Och så hade det blivit massa med badwill Det kan vara någonting Vi gör den här produkten så fin Så att det är bara är folk som redan kan spela som köper den Det kan mycket väl vara så Kanske, men, men jag, du har sagt det tidigare Jag har hört att, att de är ju inte så här Ändå så otroligt exklusiva De här häfterna så att, det är ju den här lådan, alltså en trälåda som, som, som både gör att det blir tungt och stort, dyrt att frakta och dyrt att framställa på alla sätt och vis. Alltså det, det, alltså det perfekta sättet att publicera det här på, det tycker jag hade varit en, en hårdinbunden bok på 300-400 sidor. Och kanske layouta om det till och med. Alltså bara ha originaltexten men verkligen... Och sätta det så då Eller möjligtvis alltså i två stycken hårdinbundna Som är ja, Så att du kan ha supplementen i en av de tre böckerna I andra och, och ha original layout Och det hade du kunnat publicera Som två produkter för 300 spänn stycke Eller något sånt där Ja, ja det är ja. Många val de har gjort det är väldigt mm. oklara Om man, får ta, om man är eh, Råspelshistoriskt intresserad Alltså ja, verkligen, verkligen. Så tycker jag att man ska försöka bemöda sig Om att antingen försöka få tag på de här Eller originalen mm. om, man... om man kan få tag på dem för Ja upp till 700 spänn så tycker jag nog Att den här lådan faktiskt är prisvärd mm. Ja jag tänkte ju säga det, att Som lådan kostar 1200 på Science fiction bokhandeln Skulle man alltså, Går man ut och tittar På, på ebay Eller någonting och kollar Vad skulle det kosta att köpa originalen du säger att 700 så är det prisvärt mm. Men jag tror inte du hittar det för 700 Jag tror inte ens du hittar det för 1200 Om du ska ha alltså originalreglerna Plus de fyra första supplementen Jag tror inte du får det för Ja, 1200 Det, det, det är ju det här antagligen det billigaste sättet Att få tag på de här ja. Jag räknar lite överslag här Tidigare på ja, Jag handlar mycket på internet och läser mycket Om man är om jag Som jag som köpte dem under en ganska lång period Och bevakade efter Med bra skick och så Så tror jag att jag kanske får ge 3-4 tusen För mitt original Och då är det ju ändå den sista utgåvan av, av de här som är den billigaste Och ska man ha de här första Woodgrain-boxarna så kostar de kanske Ja, vad kan det vara 20-30 tusen Eller någonting för de första tre då. Så det är då blir det väldigt, väldigt dyrt. Så den är ju billigast alternativet, men den hade kunnat vara den hade kunnat göras betydligt mer tillgänglig. Utan att jag tror att, att samlare skulle tycka att den var tappade värde. Nej, mm. ja, det jag hoppas på är att de ger ut de här som pdf på sin PDF-tjänst. Nu när de nu lär de ändå ha bra ja. digital original. Ja. Och att de tar en. Ja, alltså att de kanske väntar ett tag tills. Folk med PMI-boxen känner att de har, mm. har Lyxfaktorn kvar i att de har tidiga med haren Eller vad det nu kan vara Folk gnäller över annars Och Jag, ja, jag, jag tänkte att jag skulle nämna ytterligare en sak Med Original här För Efter det här att de började ges ut 74 Och supplementen kom under 75 och 76 så Och det fanns totalt Fem supplement och efter det så kommer då Advanced och Horns eh, Basics så säger jag. Då slutar ju originalserien kan man säga. Men mm. i den här boxen så fyller du bara med fyra supplement. Men det gavs ut fem supplement. Jag tänkte att vi bara ska nämna det, det femte supplementet så folk vet... Vad de missar, de missar egentligen inte så mycket men Nej det... vad var det vi sa, hårt kritiserad och älskad Av ingen Nyttjad <gör> av, av ingen Ja så att det men det, det... Gör, det gör inte så mycket att man missar det femte supplementet R faktiskt. Rent formellt så Jag har tittat för det äger faktiskt inte Jag tänkte att jag ska köpa det så att jag har det i alla fall det, det finns vissa saker som är intressanta i den Trots allt Men det är att det står inte supplement på omslaget av den. Det står som Dragons Men inte ett supplement den är, for, den är formaterad på samma sätt som alla andra. Mm. Med samma text på. Men den heter bara Dungeons and Dragons: Swords and Spells. Så att det, rent officiellt är det inte ett supplement. Men man hade ju kunnat tycka att, att de kanske skulle ha slängt med det. Och de kanske ska släng, eller de skulle definitivt ha slängt med sig mm. Ja. Men utifrån att man är intresserad av att spela original Dungeons and Dragons eller någonting ganska nära. Mm -hmm. Och utan att behöva lägga ut så mycket pengar Vad har man då för alternativ? Ja, det finns Ett eh, gäng olika kloner Jag tror att den som folk känner till Bäst, det är den som heter Swords eh, Wizard Och Swords Wizard Finns i Totalt tre olika versioner Och jag tänkte att Jag skulle börja, skulle börja baklänges med den Den mest komplicerade eller? Jag tror att vi kanske bara Fokuserar på den som faktiskt Försöker emulera OD&D Det kan vi göra Vi kan i alla fall nämna de andra Inga varianter med bara ett eh, saving throw <laughs> Det värsta det är bara ett saving throw i Den här också Attans. ja Och då, då har vi alltså Det som skiljer då Swords and Wizard Från eh, det, är ju, det är ju en klon Den ska försöka efterhärma men på grund av copyright och lite andra saker Så får de ju inte göra exakt kopia Och en av de sakerna som skiljer åt Det är det i alla svårt snobbistade versioner som finns Så är, är det ju så att De har bara ett saving throw Men det som är så fullständigt hjärndött är ju att de har reproducerat Saving Throw-tabellen i varje bok Så de, kan ju, de åker ju dit ändå <laughs> ja, alltså, De har ju liksom en regel för ett Saving Throw Men med så bifogar de Saves-tabellen för de andra så att, Som ett alternativ Att du kan också spela så som man gjorde ja. Man bara, what? Mm, mm. Alltså, ja jag vet mm. inte men den boken som är klass och den är typ någon form av A5-format. Den heter Så som Wizardry, White Box Rules. Och där har vi alltså bara de tre grundklasserna, det vill säga Fighting Man, Cleric och Magacuser. Och sen så har du raserna Ja, Human är ju man då automatiskt, men då Alv, Dvärg och eh, Havlingsman så att säga. Det, det är ju det som finns, och det är ju väldigt enkelt. Det är de klassiskt enkla ability modifiers så ser nästan ingenting alls Du har ju då lite spel, så det går bara upp till level 10 tror jag. Det finns bara regler upp för level 10. Nu finns det faktiskt betydligt högre level i original av det än level 10, men här går det bara upp till level 10 i alla fall. Så att det, det här är alldeles utmärkt egentligen för att. För att börja spela Det följer reglerna Förhållandevis bra Plus framförallt där det är oklarheter Till exempel på hur uh, Alver multiklassar Som är väldigt luddigt i början mm. så, så har de ofta olika alternativ För, för hur, hur man gör det Nackdelen med Whitebox Jämfört med de andra Det är det att Övriga svår som svårsnålvisare produkter Jag ska bara nämna dem sen i alla fall de är de finns som gratis pdf -er. Jag tror inte att Whitebox finns som gratis pdf faktiskt. Nu måste man betala pengar för att få ta på Jag tycker att den är, den, är, den är trevlig Står man ut med savesen så, så, så är den väldigt trevlig De har optional rules på armor class Så de har både descending och ascending för du får välja om du vill att AC ska gå neråt som i original, eller om AC ska gå uppåt som man är van vid i DOD 3 och senare versioner, så att säga. det Där är valfritt hur, vilken version man vill ha. Alla monster finns, har du två AC-värden, ett som går neråt ett som går uppåt. Så att den, den, den tycker jag är väldigt trevlig och väldigt enkel. Jag tycker så. att den är. Alltså, jag har sagt det tidigare i förbifarten men jag tycker att. Jag tycker alltid att de här är irriterande. <laughs> ja ja. Har man, har man originalreglerna så, så håller jag med om att de är irriterande, men har man inte originalreglerna. Så, så duger de mer än väl Men jag fattar som inte, till exempel så har man ersatt XP-systemet från Original Dungeons and Dragons Som är 100 XP per hittaj Till vad som uppenbart är du, Någon Greyhawk-variant Av XP Ja men ja, okej, okay. där, där håller jag med dig Men å andra sidan så Kan man ju ha klart för sig vad, Om jag plockar nu Supplement 1 här Och kollar på vad de bara att säga om XP det är, för det är i supplement 1 här I Greyhawk-boken Som för in det här Med, med XP Ska se om jag hittar det bara för igen Ja, för monster menar jag. Ja för, ja, för monster Så Nämner ju Nämner ju Gary Det är ju Gary som har skrivit den här Han säger det att i originalet Så, så är det ju 100 XP per level som man får men så säger i alla fall Gary det att, Ja, 100 XP per level Och det är ju fullständigt jävla idiotiskt Han skriver mm. ungefär så I Greyhawk-supplementet ja, naturligtvis Men det är som så dumt Om du ska, om du ska emulera ja. någonting Så varför göra så här konstiga avvikelser hela tiden Helt i onödan mm. Mm. Alltså, så jag tycker att generellt i alla sorts wizardry-produkter så har den här Matt Finch som gör dem man gör alldeles för stort avtryck på produkten och mm. det, känns, det känns onödigt jag, vissa, vissa gånger så tycker jag inte alls att det är fel, som att det är varierad vapenskada i den här på olika vapen trots att det inte är det i, i originalet och, mm. och så vidare Men det, det står faktiskt att det, det är en optional rules men det, det, det finns mer där ja. Precis, så, så jag tycker in, inte nödvändigtvis att det är dumma regler men jag tycker det är konstigt att de. Ta med dem När som alltså, de ska klona det Ja det är helt som, rätt ja, Om det, ska är, det ska... är för att vara emulering Av ett tidigare system så verkar det dumt Att inte ja, okay. ha precis samma regler Nej det är helt rätt Men är det så att i stort sett alla Det är XP för monster och sen, Men allt det andra är optional rules Där det skiljer sig från Ja lite ja, här och ja. det, det, den, är, den är helt okej okay, Tycker jag Sen så fortsätter, för det här är ju bara första boken som de har gett Sen har de en som heter Swords of Misery Record Rules. Den finns som gratis pdf. Och den är i princip original Dungeons and Dragons plus eh, supplement 1, Greyhawk. Det vill säga att du får med 20. Det är egentligen det som är, är skillnaden. Och den är dubbelt tjock och jag får mig det går upp istället för level 10 så går det upp till level 20. Och det betyder att det blir eh, Magic level 10 jämfört med Magikusus på level 20. Det är från 5, level 5-level 6 spells så går den ändå upp till level 9 spells. Så det är mer spells och, och samma sak för Cleric och så vidare. Så att den, den är helt okej okay om man vill ha lite mer där. Ha, ha mer Greyhawk och som vi har sagt tidigare så är ju Greyhawk. Vi, tyck, vi har ju sagt det att Greyhawk är den första som det är då det blir Dungeons Dragons. Så att jag skulle säga core rules Om man vill spela med Greyhawk Sen har ni nästa som heter Source Wizard of Wizard Complete Och den här är ungefär fram till Den här original boxen Det vill säga Den stoppar med Paladin Den stoppar med Monk Den stoppar med Assassin Och även Ranger Och, och alla, all, alltihopa Så att den är Då får man med allting som fanns i hela originalserien fram fram till 76. Får man även med regler för de magiska föremålen och sånt och de monster som dyker upp i de senare Nej, modulerna? De har ganska lite om vad heter det nu magiska föremål där, mot det är mycket monster. Alltså de flesta monster som... Ja, men där, där ska man ju säga att där har de gett ut speciella monsterböcker och framförallt just de gjorde ett nytryck på Complete, och i samband med det så bestämde han då att Complete skulle gå att ladda ner som PDF. Så Complete finns nu som PDF, och det finns även som eh, SRD på nätet. Så vill man kolla, alltså bara på nätet på en hemsida som eh, SRD så går du att kolla hur, hur allting funkar. Så det är ju smidigt. Men framförallt så finns det en tjock, tjock monsterbok som heter Monstrosities. Som är typ på ja, 500 sidor, någonting. en gigantisk monsterbok. Jag kan jag inte rekommendera. Min i alla fall är tryckt i väldigt mörk färg. Alldeles för mörk färg. Så att många bilder ser väldigt konstiga ut. Det blir bara som en svart blaff Så det var jag inte mm. nöjd med hur trycket blev på den alls. Nej men det, det är som sagt vill, vill man ha monster så finns det hur mycket monster som helst Men det, det finns gott om monster i den här ja, boken Ja det, det, det finns Det räcker mer än väl i I grundboken så att säga så, så finns det mycket monster Och skulle man då inte vilja ha Monstrosities Så finns det en annan bok Det är nämligen Det det, det är som förut på Necromancer Games Som är, vad heter de Trorgal Games Trollgod Games, de har ju gett ut De här Tomb of Horrors Den gav vi från början ut Till D&D 3 Och sen så gjorde de om dem Så de går ut i två versioner En till, jag tror att vi har nämnt det också Tidigare ja. Men det finns i alla fall både till Pathfinder och till Source and Wizard, det vill säga de här reglerna Då finns det en tjock härlig Monsterbok på 500 sidor så om man letar efter någonting som är ännu närmare klon av eh, Original Dungeons and Dragons and Sword and Wizardry, finns det? Det finns, men jag tänkte att jag skulle ta någon en klon som jag inte är så förtjust i innan Jag bara nämna. Aha. Så vi bara kan stoppa ner den i soporna. Eh, Goblinoid Games som har gjort Labyrinth Lord. Labyrinth Lord tycker jag är en helt underbar klon. Grundboken, den är... Eh, den är till BX, det vill säga den versionen som kom... Den basic versionen som kom 81. Och det är den som vi har spelat väldigt mycket. Sen så har de gjort den som heter Advanced Edition. Som egentligen gör om basic till advanced. Som jag spelade och jag tycker den är helt underbar. För jag tycker nästan att den är bättre än advanced. Det är väldigt enkelt och smidigt. Man får den alla advanced-klasserna med. Och sen så har de gett ut en tredje produkt som är jätteliten och smidig tycker man. Det är också sådana här A5-format precis som originalreglerna som heter då Original Edition Characters till Labyrinth Lord då, då. Men det man upptäcker när man tittar den här, ja det här är alltså då ett tillägg till Labyrinth Lord. Så först måste man skaffa sig Labyrinth Lord och sen så Ändrar man då lärbrynt lårreglerna Med den här boken Så att det blir liksom extra kringelkrången. Plus att Klagade man på att White Alltså svårt som missa det Whitebox Frångick originalreglerna Så är det ingenting mot vad den här gör Det här är någon form av Basic version Fast de försöker klämma tillbaka Så att det blir original Så den känns, den känns inte alls Bra enligt mig överhuvudtaget. Och det är bara klasser den innehåller då alltså? Men ni håller alla faktiskt. Den har fått en del kritik, bland annat på Progena, jag kommer ihåg. Så den trycker om alla spells också för att få mm. helt enkelt ta bort Duration som inte hade tillkommit och så vidare. Så att väldigt, mycket, väldigt mycket samma material igen Jag, jag tycker ja. i jag har ingen större avsmak för den. Jag tycker bara den är ointressant. Jag... Ja. Nej, men det, den, alltså, vill man spela Original James and Dragons så ska man inte ha eh, Labyrinth Lord original för det är ingen bra version helt enkelt. Sen har vi en version som är bra. Den heter Delving Deeper. Jag har faktiskt tryckt ut den idag och jag har bläddrat igenom den lite snabbt. Men det här är väl den som anses vara den, den bästa versionen. Och den finns faktiskt som gratis PDF på Drive-through äh, Drive, ja, drive -through RPG. Eller vad heter, Så att det går alldeles utmärkt och tanken är gratis. Det är tre stycken PDF filer och de ligger väldigt nära originalet faktiskt så att det, det är väl det som jag rekommenderar om man ska om man vill köra med en köra original eller skaffa Delving Deeper just eftersom den finns, finns gratis Den här Delving Deeper den är ju en ny klon jämfört med de andra Source mm. and Wizard utkom ett år efter Offerick och jag kan tänka mig att, att, att anledningen till att, att Swords Wizardy har ändrat så mycket ändå att de var lite skrajiga ändå Alltså man visste inte, Osric hade inte riktigt prövat alltså de här vet att det nästan är riskfritt Så mm. de kan gå närmare ja. Man också kan säga om den här Personen som har företaget Brave Halfling som pr producerar Delving Deeper att att han är en jävla klant Alltså, alltså pre-ordern för den här var över två år sedan den kom och det, mång, de, Många har inte fått det eller har fått den alldeles nyligen Han är extremt långsam och han är relativt lögnaktig också Han har i princip under hela tiden, det senaste året han skrivit Jag, har skickat, jag räknar med att skicka alla nästa vecka och så gör han inte det och så vidare jag har fått ett kvitto nu på ett minneskick Men vill du ha den i Alltså i tryckt X Då kommer det inte vara något enkelt Han har dessutom kommit ihop sig då Med sina partner som gjorde den här alltså att En av dem har faktiskt tagit över Delving Deeper och kommer släppa det I en hårdinbunden som liknar eh, Swords Wizardry White Box eh, Alltså en liten hårdinbunden Alla de där eh, den, han, På grund av eh, Av oavsett anledning Respekt för den här eh, som har Brave Hafling Så väntar han tills alla lådorna är ute Sen kommer han och släppa den i hård inbunden, Så att Delving Deeper kommer nog att finnas I ett ganska, ett ganska bra format mm. han, han har också sina små Justeringar i den här och var Det har han Men de är mindre och mer i linje med det Och extremt nära faktiskt Originalet Så att, det, Om du verkligen vill spela Ode det, Så tycker jag att den det, Då är det den du ska ta ja Och den fanns alltså som gratis pdf nu också Ja det gör den. Ja, ja. det Så alltså, ge inte mannen pengar Men ta hans gratis pdf <laughs> och, precis, och sen men... och är... köp Den hård i ja. fram Om ja. du ja. att det är Jag nöjder. tänkte bara nämna en sak det är, Jag nämner den mest bara för att Jag har inte hunnit studera den speciellt noga. Men i researchen, när vi försökte leta efter sådana här kloner, fick jag ytterligare en klon som finns som heter Big Brown Book. Och det är ju då mm. allegorib på Little Brown Books, som originalböckerna kallas för. det är Istället för, som det är på Deadly Deeper, tre stycken pdf så är det som en stor pdf sammanslaget. Men det innehåller ungefär samma sak som Devil in Deeper som jag har förstått när jag snabbt tittade igenom det. Så Det är också en möjlighet, men där vågar jag faktiskt inte uttala mig om den är bra eller dålig för jag har inte hunnit så långt igenom den. Jag såg faktiskt, vid ett tillfälle så fotade den här James Malisewski sin, det var någon sån här meme, ni vet vad det är, ja. på internet som gick runt att man ska fota sin spelhylla. Och då fotade han sin hylla då, hade, då, då syntes det att han hade En sån här professionellt bunden variant Av original Dungeons and Dragons Alltså gjort en hårdinbunden bok Av alla mm. Det är det man egentligen kanske borde göra Jag kan ju säga att det finns olagligt mm -hmm. För den som vet Vad de ska leta mm. Men, mm. men vi lämnar väl Olagligheterna till ja, <laughs> Till andra det, platser i världen Ja det, det ska inte vita upp här Ja får ju för mycket skit för det så Jag kan inte tänka mig, men men mm. <laughs> Har vi, Är vi färdiga med Original eh, Daniel ja. Dragons För den här gången i alla fall kan väl åtminstone avsluta lite genom att prata lite om den här OSR-träffen vi hade i Stockholm nu när mm. du hade den dåliga smaken att vara på annan ort eller du kanske till och med var hemma. Men... Jag var hemma, jag var sjuk. Det bästa är att det var jag som organiserade den från början och kom på den och sen när det skulle börja så blev jag dunderförkyld vilket var lite irriterande. Men ni två var där så ni får berätta hur kul ni hade så jag kan bli riktigt sur på er. Ja, OSR-träffen fick ju Det kärleksfulla namnet Hobocon Och ja Jag håller gärna kvar vid det namnet Även till framtida träffar Så det här var Hobocon 1 Och den ägde rum på Dragons Lair I Stockholm som för den som Inte känner till det är en Spelbutik och spelförening Som tillhandahåller lokaler För kortspelande, rollspelande Och Warhammer-spelande Och dyrrikt Rådspelslokalerna är långt ifrån optimala Särskilt när vi brukar spela Där på Repetikon Men den här gången så hade vi tur Jag tror eh, stora delar av Stockholm Var utslagna i sjukdom samtidigt mm. eh, Vi hade en del Bortfall från den här OSR-träffan Bland annat, men eh, vi hade Nästan lokalen för oss själva det var, Stora delar av dem Det hjälpte nog att det var den 28 december Som eh, typ med, 90 mellan... Jul och nyår, men det var bra då, ja Ja, så vi hade riktig luft och tystnad Så vi kunde sitta i, ja hur många var vi? Var vi nio eller elva stycken kanske då? Jag hade fyra vid mitt bord Och vi var fem vid vårt bord, ja Så nio då? Ja, vi var nio personer som dök upp Och vi delade först upp oss i två grupper Jag arrangerade ett spelpass medan Robert arrangerade det andra mm. Jag körde en modul som heter The Ghost Tower of Inverness Som hade sitt ursprung Som en turneringsmodul och det var också så vi körde den Jag körde med scoring Och Ja, vi han faktiskt klart Hela modulen, vad jag kan mm. ha tagit Ungefär tre och en tror jag Med Man har en viss avsatt tid på sig att köpa utrustning Ur en utrustningslista på Jag tror att det är en halvtimme man har på sig Och mm. spendera pengar man får Eh, och sen har man tre timmar på sig när äventyret är slut och jag tror att de hann med liksom två minuters marginal någonting men de är klar av det mm. Det blir en framtida sån där och det blir en succé så att det man kanske kan få in lite människor som inte var med första gången. Så då skulle man ju kunna tänka sig att man skulle köra den igen. Även om det möjligtvis skulle vara tråkigt för dig. Men det skulle kunna vara <laughs> intressant att se det ur ett poängperspektiv. Jag skulle definitivt kunna tänka mig att köra någon bättre turnering, alltså en bra turneringsmodul. Och köra två spelledare i och, och se hur scoringen går till och sånt där. Det är, det är en ganska intressant spelform. Mm. Det blir väldigt lite rollspelande. Inte så mycket dialog kan man väl säga. Desto mer exploration Puzzle solving och strider Men det Ingen var deep immersion. <laughs> Nej nej inte någonstans <laughs> Men det var fast paced Och riktigt roligt faktiskt Du arrangerade Någonting helt annat ja, Jag använde mig av Lamentations of the Flame Princess Det är då en En OSR-klon Och jag valde äventyret Tales of the Scarecrow som är en åtta sidig modul Som vi just hann kvar Klart på kanske tre timmar då ungefär Det blev faktiskt jättebra Det blev en, en hel del rollspel I den Åtta, timma, åtta sidor låter kort men, men det blev ganska perfekt Och jag tror det är typ den typen av modul man ska ha Om vi hade haft Idealiskt så hade vi hade en del bortfall Vid mitten av dagen Men då hade man kunnat tänka sig att man kört två stycken Events- Innan lunch och sen så kör man två efter Nu, nu gick ju inte det riktigt Men den typen av modul Som man hinner på tre timmar Det är lätt att mm. underskatta hur lång tid det tar Att köra en modul faktiskt ja, Är det väl svårt att förklara Vad poängen med eh, är, Utan att spoila saker som Är, är väldigt dumma att spoila? Ja precis Nej, men den, är, den är riktigt bra faktiskt Den var, den var uppskattad och jag, jag, jag tror alla var nöjda som spelare Jag tyckte det blev jättebra Ja Ja vi tog en kort lunchpaus Eller en ganska lång lunchpaus mm. Och sen gick vi tillbaka och körde en Då hade vi lite frånfall Så då körde vi en större grupp En större grupp En större grupp ihop med Krull Som speledare Och då hann vi faktiskt köra Två halva små moduler Kan man väl säga mm. Och det är två stycken som jag tror är med i Green Double Face jag Tror att de kommer ifrån från början Jag är inte helt säker på att det är så Men jag tror att det är så den ena kallar vi för Snigelmodulen och den andra för Grodmodulen mm. Hette den inte typ Temple of the Snail Eller något sånt där Ja, och vi spelade ett Ragtag band av, uh, murder Murderobles som letade Efter några bortspungna barn uh, Gick in i det här Snigeltemplet, uh, för det blev nästan tp kodade av tre sniglar Vilket mm. var uh, Mycket demoraliserande Kan jag säga <laughs> Vi gick tillbaka till byn där Vår ömma spelledare lät det finnas en häxa Som kunde sälja oss potions och hela oss Så att vi inte låg sjuka och utslagna mm. Men efter det så lyckades vi rycka upp oss lite Och kunde faktiskt kräla runt lite i det här snigeltemplet Innan vi insåg att vi inte skulle hitta vad vi letade efter Och ja, lät några oskyldiga typer ätas upp av sniglar mm. Som sig bara. Jag, jag hade inte ett hobo-gäng i min. Jag använde mig av. Alltså, jag beskrev en situation att mina spelare kom just ifrån att ha, ha spelat Death Frost Doom, ah. slutet på den. Och så och hade en stor ut då som sa: Ja, men det här har hänt er, och ni har det här för er, målet och ni är på väg dit. Och sen så fick de hitta vad heter, den här Tales Square, och det blev jättebra. För det kändes lite grann som att de trodde att bakgrundshistorien och riktningen deras karaktärer hade skulle vara med i äventyret men den är inte det alls. Men det gör att de, det har ingenting med äventyret överhuvudtaget att göra, men det gör att de vad heter, att de fick en bakgrund och att jag tyckte det blev jättebra för jag hade gjort lite färdiga rollpersoner och så och sådär. Det, var, det blev ett bra grepp faktiskt mm. Ja det är mer att spela på alltså, Ja precis ja, Och det var lite grann som Men vi, vi var egentligen på väg någon annanstans och så vidare mm. Jag tycker det blev suveränt Ja det låter avskul alltså Jag hade gärna, gärna varit med Spelaren den gärna någon gång mm. Mm. Uh, Ja Jag kanske ska berätta lite mer om Ghost Tower of Inveness Den är ju tvärtom att Den är väldigt high level Man är, mm. De var level 8, 9, 10 där någonstans. Var det inte till 7 Jo, modulen är för 57 Men exempel av personerna För turneringen är högre mm. För att de inte ska stryka med Det är ganska hög level monster Om man slåss mot och där, Bakgrunden är ganska rolig att Där är man helt enkelt Fyra, typer som är fyra fem typer Som på ett eller annat sätt Har gjort sig ovän med statsmakten Och därför så skickar de i vägen Till det här Mad Wizard-slottet För att leta reda på en artefakt mot att man då inte blir avrättad på rot för de brott man har begått Det är en ganska så här rolig, sword and premiss Man är verkligen någon sorts konanfigurer som till slut har dukat under fighten Fightens premiss inleds med att ja, du slog ihjäl vaktkaptenen och tio av hans vakter innan vi fick fast dig Och lite sånt där Ja. Tjuveld har precis blivit er tappad med att försöka stjäla i världen och sånt. Jag han ju faktiskt varit med om starten då vi ja, faktiskt ja. i inledningen var väldigt få personer. Och sedan växte vi hastigt till att vi var tvungna avknoppa ja. min grupp då. Ja, men nu det... är det med Ghost Tower? jag för mig inte det, alltså TSRs. Englandsade som det som heter, utan en UK -modul, är den UK-modul eller inte det? Nej det är inte en UK-modul, utan det är en turneringsmodul. Okay. Och den är en riktig mad wizard ton. Det är en funhouse. Ja äh, riktig funhouse dungeon. Okej. Okay. Ja, ja nej, men jag hade också spelar nåna. Jag har faktiskt en att få moduler som jag inte äger från den enligt maliszewski definierade guld. Eran från Daniel Sundari Ja den är långt ifrån det bästa de gav ut Men eh, rolig och spelbar Och väldigt lämplig för den här typen Av spelmiljö Jag tycker att det kännas som att vi fick in tre Väldigt olika men ändå besläktade mm. liksom, OSR Varianter mm. på den här dagen Jag måste säga att jag blev väldigt nöjd Och skulle gärna säga att vi hade ja. En igen Det är bara jag ha... som är missnöjd då, då Som inte fick ordna med Även kanske en gång per kvartal eller ja, en här. gång per två gånger per år, åtminstone nu. Och tar ta den typ dagen efter midsommar eller någonting. Alltså, någon till i närheten om hög tid och ingen, ingen är där, är där det, ja. så får, men Vi kanske kan hitta en bättre lokal till nästa gång. Mm, mm. Om möjligt. Men det var vad vi hade på agendan idag. Mm. Och ja, jag får tacka er för det här avsnittet Ja, rätt. Right en eh, riktigt rolig rolig långkörare. Mm. Right. Tack och hej. Ja, okay.